Dragi Karučani, dobroveće. Dobro večer, dobrodošli na četiri javnu raspravu u sklopu projekta pa do dobrog upravljanja koje provode Udruga za društveni razvoj Kamatrix, Udruga za razvoj građanske i političke kulture Kabovac, Polka i grad Karolac, a se financira iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge. Vrijednost projekta je. 162.311 kuna i 14 lipa Da budemo transpareni Moramo u ovu liku I naša današnja gošća e, koja će govoriti na temu ulaganja u baštinu i lokalni razvovi ćemo danas odpraviti je doktorica Daniela Angelina Jelinčić i sad ću malo kratko pročitati nešto o njoj a upoznat ćete je ovako samo prije nego što E, e, Priđimo to, moram vas zamoliti da oni koji u dosadašnjim debatama nisu ispunili ovako obrazac da to učine to je bitno i moram vas da e, se potpišete na ove potpisne liste, ali sve plavom kremijskom to je ono, sve, sve to pismo našeg donatora znači znači znači E, gospođa Daniela Angelina Jelinčić je znanstvena suradnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose, čije je na misije razvijenja i teorijskih, metodoloških i stručnih znanja i vještina potrebnih za znanstvenu i stručnu interpretaciju i vrednovanje suremenih međunarodnih odnosa koji zaključaju različite ljudske djelatnosti i povezanih razvojnih tendencija važnih za Hrvatsku razvojne tendencije se promatraju u lokalnom, regionalnom, evropskom i globalnom kontekstu. Institut se u svom znanstvenom i sručnom radu srevisočio na različite oblike međupovezanosti međunarodnih odnosa i razvojnih tendencija s obzirom na političke, ekonomske i društveno i kulturne aspekte. što je istraživštvo grada definirano je strategijom razvoja koja eh, obuhvaća razloglji 2011. i 2016. Gospodja Elinčić je rođena u Vancouveru 28. dvijeće 1970. Na Filozofskom fakultetu se učilište u Zagrebu diplomirala je etnologiju italijanski jezik, tehniju 1995. godine. Na istom fakultetu je magistrirao etnologiju, pet godina kasnije s temom kulturna baština i turizam. E, stupanj doktora komuničnih znanosti u znanstvenom polju etnologije i antropologije stječe na Filozofskom fakultetu se u Zagrebu 2004. sa temom stanje, potencijali i perspektive kulturnog turizma u Hrvatskoj. Uloga sustava u planiranju i programa kulturnog razvoja. Od 1996. godine zaposleno je u Institutu za razvoju međunarodne odnose u Zagrebu gdje radi u znanstvenu zvanju e, znanstvene savjetnice a u svojstvu vanjskog suradnika u znanstvenu znanstvenu zdvanju izvorjenog profesora predajna e, Dubrovačkom sljučilištu. Trenutačno radi na Odjelu za kulturu i komunikaciju Instituta za razvoj i međunarodne odnose, gdje je voditeljica projekta kulturna razmlikost, interkulturna komunikacija i digitalna kultura. E, je u radu svjetske mreže za istraživanje i suradnju u kulturnom razvoju Kultur Link koja je osnovana pod pokritstvom UNESCO-a vijeće Europe te od 90. godine ima sešte u Institutu za razvoj i međunarodne odnose. Naša današnja prevačica, članica uredništva časopisa kultere. culture. culture okay. Njezin odstovni istraživački interes odnosi se na kulturni turizam, kulturne kreativne industrije, kulturno poduzetništvo, održivi kulturno-turički razvoj, kulturnu baštinu u funkciji razvoja turizma, kulturne politike, ulogu države u kulturnom turizmu, ekonomiju kulture. 2003. godine postaje e, ekspertom Viječe Europe za kulturni turizam i radi na projektu evaluacije kulturne politike Cipra. Radila je na brojnim strateškim dokumentima vezanima uz područje kulture, odnosno turizma za lokalne odnosno nacionalne vlasti. Eto, stvarno bogata, bogat životopis, morao sam ga čitati, ne mogu to zapamititi na pamet. I eto, e, predajem e, riječi gospođi Angelini, Danieli Angelini, pa... Okay. Hvala lijepo, ja vas sve lijepo pozdravljam, u stvari sam ugodno iznenađena da ste u ovo predbožično vrijeme došli ovdje. Ja stvarno nisam mogla drugi datum neko ovaj i baš me to iskreno veseli. Uvijem u kraju. Gospodin Vahić je puno pričao o meni, ja bi radije da vi steknete neki dojam tome što ja radim kroz moje predavanje. Uglavnom, ja se bavim kulturom, to je moj osnovni poziv. Jesam nekako se specijalizirala za kulturni turizam, odnosno kulturne kreativne industrije i kulturne politike. A danas mi je zadatak ovdje fokusirati se konkretno na temu lokalnog razvoja na temelju kulturne baštine. Dakle, mnogi su gradovi stvarno dokazali da mogu postići e, razvoj svoje zajednice upravo na temelju kulturne vlaštine. Sada ovako to možda zvuči idealistički, jel? jer većina, ne znam iz kojih ste područja, ali vjerujem da i kao obični građani svi pretpostavljamo da je kultura uvijek samo proračunski trošak. Jel? Kultura uvijek samo traži, nešto, nikako ne zarađuje novac i e, teško da se može postići nekakav e, kulturni razvoj. Ja sam zamislila ovo predavanje na način da upravo e, pokažem čemu sve kultura može doprinijeti, pa bi vam onda pokazala neke primjere strane prakse, neke primjere domaće prakse, a kako je... E, u dogovoru sa našim organizatorima, ova o, tribina posvećena upravo e, ulaganju e, u kulturu. E, onda bih se na kraju fokusirala na neke mjere, naime, bilo mi je naglašeno da malo više kažem o no. mogućnostima javno-privatno partnerstvo, Upravo zato što e, ovo nije samo hrvatski specifikum, ali za e, kulturu su stvarno suda u Europi pa i u svijetu sve više smanjena sredstva, javna sredstva. Jel? E sad, e, Postoje načini na koji možemo i financirati kulturu, ali i kultura može pomoći toj zajednici i onda se jedna od takvih mjera je poticanje javno-privatnih partnerstava, pa ću onda reći što drugi zemlje rade u tom području, što bi mogla Hrvatska, pa možemo malo raspraviti o tome i naravno se da vas neću razočarati. Eto. Ja ću se ovdje fokusirati znači, samo na nekoliko aspekata, iako ova lista čemu sve kultura doprinosi u lokalnom razvoju može biti puno dulja, Prvo, brandiranju lokaliteta, zašto je taj brand bitan jer ako vam je grad po nečem poznat, onda znači da ima puno veće šanse da razvije nekakav razvoj, je to turistički razvoj, je to kulturni razvoj, društveni razvoj, gospodarski razvoj, nije važno ali pokazati. Postoji drugo, kaže, razvoju kreativnog grada. Kreativni grad je jedan koncept, ne znam da li ste čuli za to, koji su uveli istraživači, neću bi dosadne znanstvenice sad govoriti tko i kako i kada, ali britanski istraživači, jedan od njih je najvažniji Charles Landry, koji, koji govori o tome, ne bi, kreativni grad podrazumijeva razvoj takvog grada koji temelji svoje resurse upravo na kreativnosti. Kultura sama po sebi je po defaultu da tako kažem, kreativna, jel'o? Zatim razvoj i inovacija. Zatim jednom konceptu koje ću malo kasnije objasniti, koji nemam točan prijevod, ali je u vanjskoj literaturi, taj livability, nešto kao vibrantnost grada, jel'o? Gospodarskom rastu, razvoju, razvoju turizma na kraju krajeva posrednim investicijama. Ovo je obično teško dokazati, ali reći ću odmah da je postalo takvih situacija. Naime, tvrtke jako vole ulagati u gradove koji pružaju njihovim zaposlenicima neku vrstu lagodnog života, dobru atmosferu, poticajnu atmosferu. Vjerojatno ste svi čuli kako radi Google ili kako radi Yahoo koji u svojim prostorima, svojim zaposlenicima organiziraju i saunu i dioći vrtić i, ne znam, prostore, dizajnirane prostore gdje se mogu odmarati u pauzama svog rada itd. E, naravno da sad možete reći da, da, to je sad opet onaj liberalni kapitalizam gdje oni hoće sve više zadržati ljude, dati im takvu ugodnu atmosferu, zato da bi bili kreativni. E, na isti taj način, imam takve tvrtke ili recimo Nestle koji svi konzumiramo, njihove proizvode, one vole isto tako ulagati u gradu koji će e, ne samo u njihovim prostorima tvornice davati e, građanima građan, do njihovim zaposlenicima takvu kreativnu atmosferu nego i u cijelom gradu ako je poticajna atmosfera onda se mislim da će oni bolje i raditi? Da bi kultura, da bi gospodarstvo uvala u dakle, takve gradovi, to podrazumijeva razvoj takvog kreativnog grada. E, pokušajte me slijediti jer ja vam jako funkcioniram po principu asocijacija i onda pokušavam biti stvarno što jasnija i pragmatičnija. Takav kreativni grad, recimo u Americi, vam je jedan istriživač izračunavao top 10 najkreativnijih grada. Oni što bi sad vjerojatno vama Ajde da čujem, šta bi vam prvo palo na pamet? Koji su najkreativniji gradovi u Americi? Los Angeles. Dobro. Chicago. <inaudible> Chicago, evo ovako, od tih, New York je jedini u top 10 i to na devetom mjestu. Tek ja sam mislila da će taj biti prvi. Jel? On je izračunao, po indeksu, da ne duljem sad, ali razne indekse je stavio kao kriterije, gdje su vam, recimo San Francisco na prvom, ono što je mene iznenadilo, da su čak tri grada u tih top 10 iz Teksasa. Obično je Texas nekako asocirate sa, ne znam, George Bushom i republikancima i znači što nije baš skroz ono kreativno, jel? nego je dosta konzervativno. Ali zašto? Texas, imate Austin, Austin kao jedan od najkreativnijih, najmuzikalnijih gradova, zaista otvoren grad u koji upravo tvrtke vole ulagati sa ovim pre, po, posrednim investicijama, jel? Drugi je Houston, naravno to vam je jasno zbog na je pa je onda ide kreativno. A treći je Dallas, još uvijek nisam skužila zašto Dallas, osim što je serija na tamo, neka, je pa je možda to bilo kreativno, ali je Kažem tako, gradovi uistinu postoje, ali ovako, ja ću se sve redom ne baš možda svemu ovom posvetiti, ali krećem od brendiranja. da vidite na koji način mogu gradovi upravo na temelju određenih brendova, koji mogu biti kroz kulturnih brendova. Kroz osobe, kroz eh, proizvode, kroz eh, mjesta, kreativna mjesta, eh, eh, postići neku, neki vizibilitet, neku vidljivost u eh, široj eh, javosti. Daću primjer Velike Britanije, nemojte vam makratizirati, jer ćete ređu joj, ali se mi možemo uspoređivati s Velikom Britanijom, ali ja vam imam taj stav u životu, ajmo se uvijek uspoređivati s najboljima, a onda ćemo vidjeti što možemo, što ne možemo. Evo samo par primjera kako su se oni predbirali u svim područjima kulture. Recimo kroz film, kroz James Bond 007, recimo Daniel Craig i nije jedin. Pa onda recimo Helen Mirren, kao i da njihovih vrlo poznatih ulica. Hugh Grant, dakle, Milionar s ulica gdje su malo uključili multikulturalizam, ona možda i nije prava u Sir Michael Caine, Sir Roger Moore, to dva sira čak. Je. Pa onda malo pogleda serije Midsommar Murders. Je. Pa Monty Python, ako se sjećate, serije koja je bila stvarno kod nas poznata. onda recimo, ovaj film, ali malo idemo i u područje knjiže u ovo sve što sada prikazujem konkretno je brendiranje na temelju kulturnih industrija. Dakle, kulturne industrije su takve vrste industrija koje su temeljene na kulturi i koje imaju mogućnost masovne podrošnje. Znači film možeš snimiti na traku i u ne znam koliko kopija ga snimiti. Isto tako CD, film, isto tako. I što više tih kopija možeš napraviti, odnosno što više to distribuirati, to ti je veća mogućnost za brend. Kad kažete za film, svi znamo da može biti jako snažan, jer svi kažu da je vizualni efekt snažan. Jel? Okay. Ljudi vole priče i još kad mu vizualiziraš priču onda mu je to puno lakše nego ako idemo u književnost. Manje je broj ljudi koji će pročitat knjigu. Međutim, Harry Potter je pročitalo užasno puno ljudi. Kod tih kreativnih industrija je jedna specifičnost ta, ona ima... To se zove efekt prelijevanja, spill-over efekt. Da iz jedne industrije, dakle iz književnosti, ga onda pretočite u film i ono dobije još veću publiku, jel? I to je način kako kultura može dobiti strahovito veliku vidljivost, jel? Ovo je jedan takav primjer, jel? Na sličan način je konačno i James Bond nastao, jel, iz književnosti pa onda na film. I J.K. Rowling kao... Uh, spisateljica Harry Pottera koja je danas više i ne piše knjige za djecu ali je postala popularna i dalje se bremira istu tako, književnost koja je krenula posljednja film pa malo o glazbu o glazbi bi Velike Britanije mogla govoriti ne znam koliko dugo ali recimo David bovi kao jedna od ikona njihove glazbe ili malo u prošlosti kada idemo u The Beatles The Beatles recimo su upravo priča oni su danas britanska baština koji se razumije. Koliko god je to zvučalo popularno, mi uvijek mislimo da je baština neki dvorac i nisu iz 15. stoljeća. Moje pitanje, evo vama, nemojte samo ja govorim, ovo shvatiti kod da smo se tu našli, da se malo porazgovaram, da li netko ima ideju koliko baština mora biti stara? Što ide u baštinu? Mm. Ili što je baština? što je baština, E, da, ajde, ajde, što je to? Kako ja znam kad je nešto u baštini, a kad je nešto u... ide u neku drugu kulturnu kategoriju? Ili suvremena kultura ili moderna? Ali... Kad ima ja Molim. Ja značo da kultura je prostor. Dobro, ajmo sad reći da David Bowie nema veliko, sve velike za kulturu. Dobro, ali vi možete imati ne znam, Dino Dvornik je identitet Splita, ali tako? A nije baština Dino baš. Postaće. Postaće. E da, sad me zanima koliko treba proći da postane. Ne ti se sad mučiti. Radim namjerno ovaj test jer radili smo, moj institut je radio... Inače, strategiju gospodarskog korištenja baštine za ministarstvo kulture, taj odgovor nisu znali ni konzervatori koji tamo rade. Ali kad kreneš raditi strategiju, ali trebamo gospodarski valorizirati baštinu, ok, da imam da popis, što imaš u baštini, pa da vidimo što valoriziramo. E, ali oni to nemaju. I e sad kak nema? Postoje vam u nacionalnoj kulturnoj politici registar nacionalnih kulturnih dobar. Dakle, svaka crpica, svaka... ne govorim samo o materialnoj kulturi, nego i nematerialnoj, dakle, plesovi, folkloru, jel, sve ide u taj registar. Međutim, oni taj registar nikad nisu do kraja napravili, što dijelomično postoji razlog za, postoji i protiv, e, djelomično zato što je bio u Hrvatskoj rati, pa onda su neka e, kulturna dobra umištena bila, onda vam idu u drugu kategoriju, kad je, ako je uništeno ili dijelomečno uništeno, onda ide u ubroženu baštinu, ne ide u onaj normalni popis kulturnih dobara, pa dijelomečno vele su imali opravdanje za to. Međutim, niko ne zna koliko to mora biti staro da ide u to. Mislim, sjećate se, vi koji ste barem stariji, Atari kompjuter, prvi kompjuteri koji su bili, po meni je to danas baštinu. Danas više niko ne koristi Atari. A, tigane, u Rijeci imate muzej iz tih starih kompjutera, jel? znači to je baštinu. Ja sam vam slučajno našla, a inače nisam konzervator, niti se bavim time, da kod nas dijeluje nekakav austro-ugarski zakon, viš uvijek, koji je na snazi, gdje piše da da bi nešto ušlo u kategoriju baštine mora biti minimalno 50 godina staro. Međutim, to nije isto za svaku državu, svaka država ima svoje i ono što ja osobno kad Gospodarski valoriziramo baštinu i radimo lokalni razvoj na temelju baštine, ja se ne bi s tim složila jer bih rekla, evo gledajte, po čemu poznajete Sidnij? Po čemu vam prvo padne opera, je li tako? Dobro, sad već opera skoro je 50 godina stara, ali prije pet 5 godina možda nije bila 50 godina, otkada je ne neopravlja i to je njihova suvremena baština, to je ikonična struktura po oni imaju. London bravo. Na isti način, The Beatles su, dobro, tu je sad već prošlo, ali recimo da to spada u neku popularnu kulturu i to nikad ne bi niko rekao, aj, to je paština, jel? A je, Liverpool se razvio na temelju Beatles. Industrija im je potpuno propala i to vam je inače model koji skoro svi britanski gradovi koji su se bavili ono, industrijom brodogradnje, pa užad za brodogradnju, tako oni crni, sivi gradovi iz ono filmova, tipična ona slika, jo? i onda su, su reke, okej, okay, nemamo više industrija što imamo, ovo u Liverpoolu ima Beatlesa. Newcastle, recimo, u Newcastle, ne znam sad, je možda mlađa publika, zna da je Neil Tennant iz Patch Shop Boys rođen u Newcastle, da je Angus Young iz ACDC je rođen u Newcastle, jel? Nisu sigurno baštine, još su i živi, još svi, ali oni su rekli evo to je naša baština na temelju čega mi možemo razvijati gospodarstvo, turizam itede Ili recimo The Roman Songs, evo ovo bi fakat odmah na prvu optu stavili u baštinu, jel, dakle Šekspiirski teat, jel, kazalište, tipičan teatar za to doba, Danas je izuzetno značajan u razvoju turizma, ne mogu se sad točno sjetiti koliko košta ulaznica turistička da dođete, ali je ovako prilična cijena i uh, u tom smislu uh, je vrlo, vrlo zanimljivo jer te predstave koje su se nekad davale, originalno u ovakvom teatru, za početak nisu iste predstave kao danas, sa početak svi su stajali u publici, iako nisu bili zadovoljni onda su gađali ljude sa paradajzima, kruškama noćim već, jo? I zanimljivo je da su sve uloge bile muške. Dakle, kad je bila ženska uloga, opet je muškarac glumio, jo? I to vam je dovoljna priča da na temelju toga radite nekakav turizam. Dakle, opet lokalni razvoj na temelju ljubaštine, Vidi se dobro, ali ovo je musical jedan. vjerojatno znate da u Londonu imate cijeli jedan kulturni klaster kazališta koji daju praktički samo musical. Dakle, popularna kultura, ali praktički je već dopustila londonska bažnja. I recimo nešto što je već rubno područje kulture, dakle modni dizajn, ona je samo manekenka koja je nosila taj dizajn, ali modni dizajn kao dizajn spada u podračje kulture. Jo? Ili nešto modernija danas Kate Moss. Jo? To definitivno je popularna kultura, ali dizajneri pronose neku ideju, neki identitet Veliko Britanje. Jo? Ili recimo arhitektura kao Zaha Hadid. Zaha D.I.S.T. vam jako se sjećate, one priče sa Dubrovnikom i golfom na srđu. Ona je bila angažirana ja, gospođu zna, pa je napravila, ona je stvarno svjetska arhitektica, napravila je školku gore, dakle nešto što bi bilo lokalno vrlo se uklopilo u cijelu priču, ali evo možemo ovo ostaviti poslije za raspravu. Dakle s jedne strane ZAHK idi, ja stvarno vjerujem u to da su je docu, dopustili da napravi takvu jednu ikoničnu skru, skru, skru, ovaj, strukturu u Dubrovniku, to bi sigurno potaklo po lokalni razvoj, turizam, gospodarstvo, pa onda što to sve vuče sa sobom, poreze za grad Međutim, tu je bio drugi problem, jel kad je civilno društvo stalo na noge, Ajmo to ostaviti za diskusiju. Ili anni škapu isto njegove recimo neke kreacije ili recimo ovo što fakati ono baš prava baština jel veđu porcelan, evo recimo u Nizozemskoj imate isto tako pojedine gradove koji isto imaju porcelan po kome su poznati i po kome se zna da tamo se dolazi i to se kupuje. Jel? Prema tome na temelju nekog proizvoda su Napravili lokalni razvoj, naravno to potiče poduzetni što je da, da. Mini Cooper, dakle opet kao dizajn u autima, no? onda još kad Mr. Bean vozi ovo, onda... Je li neko gleda možda, molim, Roman Atkinson, Roman Atkinson tako je. Je li neko gleda možda otvaranje um, olimpijade u Londonu? Da. da li se sjećate tog scenarija? Dakle, Helikopter 007 vozi kraljicu, dolazi na stadion i tamo od svih mogućih mozi oni su kompletnu svoju kulturu stavili u funkciju sporta, brendiranja i razvoja. Evo primjer, genijalan primjer kako kultura može doprinijeti brendiranju zemlje. Evo? I recimo ovo ovako sad mi možete reći ovo nije kultura. Međutim, Jamie Oliver spada u jednu kategoriju takzvanog kreativnog kulinarstva. Na neki način i on promičuje kulturu življenja. Možemo se složiti s tim da on uglavnom kuha talijansku hranu, pa onda ne brendira baš Britaniju, ali sam po sebi je ikonom. I svi znaju da je Britanac i stvarno je onaj, zemlju na neki način promovirao. Evo, sad su to što rade britanci. Ajmo vidjeti sad recimo primjer uh, jednog brenda koji su napravili jedni naši dizajneri za, za poolu. Dakle, što je pula? Pula je arena, to je prva asocijacija koja dolazi dakle, od baštine, jel? Slavoluk Sergijevaca, dakle, sve iz rimskog doba. Osim što je arena arena, Ovdje imamo i filmski festivali, razne koncerte, znači neke opet taj efekt preljeni na neku drugu vrstu kulture i ja ovo se koristi za više kulu. Pula je i sam knjiga recimo, znači sve o što smo vidili kod Britanaca, imamo i tu, samo ne u tom velikom obilu, jel? Ne tako svjetski poznato. Ali kako mi možemo napraviti da to postane poznato? Ovako vam je generalno pravo. Obično je lakše brendirati male gradove koji imaju možda jedan resurs, ne znam, evo sad glupam na pamat, recimo u Zagosdu imate festival glumaca i nemate ništa više drugo. Imate namliko Mlikotu koji je tamo okupio ekipu, napravio festival i sad i Zagos postao na neki način poznat po tome. I se ništa nije dešava. E sad brandiraj New York. U New Yorku imaš jazz, imaš modu, imaš filmove, imaš teatr, imaš muzej. Što sad uzete od toga? U brendiranju je najteži kad imaš puno toga, ali brend se stvara tako da se uzme jedan, dva, najviše tri elemenata i brend vam je dogovor. Onda se dogovorimo, to će biti naš brend, a svi drugi proizvodi prodaju se pod kapom ovih velikih brendova. Mi to danas u Hrvatskoj još nismo se dogovorili što je to, možda Dubrovnik koji je do sad najponomen poznatiji i nekako vidljiviji, ali onda ćete vi u Karlovcu reći, ma da, uglaj sam ti i Dubrovnik od Karlovca, jel, kak ćemo mi to? Međutim, to se može, prave stručnice za brandiranje, onda, vemo prave ture, zašto ne bi neko, ko dolazi u Dubrovnik, imao i turu koja će uključiti i Karlovac. E sad, na ovom primjeru Kule, gdje smo vidjeli da imamo i izgrađenu paštinu, jel, imamo i književnost, imamo i film, imamo i koncerte, Dizajneri su se dosjetili i napravili su jedan trend koji su nazvali Pula Plus, odnosno je više, ima više toga. Pa su tako, recimo, napravili kula i More, kula i glazba, Kula i jazz, kula i gastro i ovo, recimo, i ovdje već vidite jedan proizvod, evo. Znači, sve to sad kad stavite negdje, pa, možete odma poveza da će se iz ovog razloga poduzetništva, da će trebati neko ko će tiskati majice, neko će ih prodavati, jel? onda onaj drugi gastro bio, jer bi tako, tako sve to potiče neka lokalni razvoj. Druga tema u e, e, razvoju lokalne zajednice na temu e, kulture, odnosno kulturne vaštine, je taj e, razvoj grada na temelju tog koncepta livability, odnosno vibrantnosti. Zašto govorimo o vibrantnosti? Zato što ovako, reći ću jednostavnim riječima. Tamo gdje se nalaze umjetnici, tamo obično svi vole biti blizu. Ja neću sad da nemam vremena ulaziti u te kategorije e, ljudi koji se mogu dijeliti zašto žele biti sa umjetnicima, neki se samo zato što su umjetnici, jednostavno zanimljivi, zato što, su, što je uvijek tamo nekakav društveni život jer je, neki su jednostavno snobovi pa žele biti tamo u blizu, jel, pa da novinari snime ili nešto treće, ili biti, nemojte mi sad baš citirati, ali to vam je ovaj, činjenica i treba iskoristiti tu činjenicu da umjeti si radi tu vibrantnu grada. Ovaj koncept takvog vibrantnog grada podrazumijeva Takve osobine urbano-vokoliša koji ga čine atraktivnim za život. Znači, evo recimo Newcastle sam danas sve spomenula. Newcastle je uh, grad koji ide uz rijeku Tajne. Evo, harlovac imate uz kuklu. Rijeka je obično centar života, već samo po sebi nekakvu simboliku, jel, voda jel, uh, izražava. Ne znam točno kako je kod vas u Hrvatskoj to četiri rijeke možda neke dijelovi stvarno žive uz rijeku, ali kod nas u Zagrebu, nama je rijeka dijeli grad na dva dijela, dok ne smo u Parizu, u Pragu, u Haslu i je, sav život ide uz rijeku. Što su napravili konkretno? Evo sad konkretno što je lokalna politika napravila, u Newcastle su oni dali mogućnost umjetnicima da prazne, prazne skladišta industrijska koja su bila uz, jer ta industrija je propala, uz Rijeku Tajn, su dali u koncesiju umjetnicima na određeni broj godina jel, gdje su oni doslovce oživili taj život. Naravno da to nisu samo umjetnički atelje tamo da nisu to samo koncerti, nego se razvilo i poduzetništvo i gastronomija, jer trebaju oni negdje jesti jel, pa onda trebaju restorane dalje. Povećala se cijene nekretnina, to je bio totalno nerazvijen kvartom, baš ružan kvart, gdje je odjednom počeli se graditi shopping centri i sve druga. Taj koncept vibrantnosti grada ima neke opipljive osobine, dakle, što se očituje u nejako javnoj infrastrukturi, ali i neopipljive. To se zove sense of place ili osjećaj mjesta. Ja sad to ne znam točno objasnim, ali svi znate da se na nekom mjestu osjećate ugodno, a na nekom ne. To se inače u brandiranju zovu takozvana treća mjesta koja se mogu i kreirati. Dakle, nekdje prirodno dođete u neki kafić jer volite tamo više ići jer je bolja muzika, jer su zanimljiviji ljudi, jer možda umjetnici tamo dolaze u nešto treće, u neki ne. Ali to se može i kreirati. U Splitu su to recimo pokušali tako da su plaćali klapama da javno pjevaju. Da se ako ste bili u Barceloni, onda znate kako je vibrantan grad i su on muzičari po svakom uglu. I veli, negdje je to javna politika, negdje to nastaje samo od svega. Kako se mjeri živost grada kroz aktivnu participaciju građana u kraju. Zašto je to bitno sad tu za nas? i baš zati mi je za drago da ste došli jer što god se radi u gradu bitno je i to su vam danas politike Europske unije bitno je uključiti građane u raspravu. Zašto? Zato što ako građani nemaju pojma da će grad sad ne znam uz rijeku Kupu napraviti neku novu javnu infrastrukturu i onda se ispostavi da je to se kosi sa nekim dijelom života građana, onda će nastati revolta, onda ćete imati istu stvar kao Golf na Srđu ili Horvatinčić u Zagrebu, osjećate se. E, prema tome, upravo zato smo vi sad i ovdje. Evo, jedan koncept te, te vibrantnosti grada. o su male urbane intervencije, mislim male, nije, fizički nije male, jo? ali napravite nešto ovako i sutra će tu ljude koji će tu imat piknik, dakle evo, tu gdje uključujemo građane da se u, u, u samom životu grada. Jeste da je to umjetnik jedan napravio, ali to napravio za sve. Ovo te privlači, to je ta vibrantnost, jel? I recimo ovo, jel? da je malo drugačije i to ti automatizmom radi nekakav brand grada. Vrlo mala urbana intervencija, jel? Gdje je parkiralište za bicikle napravljene neki drugi način, jel? Možda ćete me sad prozvati da sam idealista, ali ja sam duboko uvjerena da vam je kultura, razvoj, jedan od razvojnih stupova društva. I nadam se da ću ovim primjerima to pokušat dokazati. Pokušat čuvat, da ću uspjeti to mislim. Evo, jedan od tih isto. Zašto zebra za ne bi bilo ovako? Evo? I to čini taj osjećaj mjesta. Evo te je... Ovo je recimo jedna stanica iz metrova, gdje koje je celi na stepenicama, možda ste šuli i za one primjer u Stokholmu gdje su isto na izlazu iz metroa napravili stepenice koje su bile tipike od hlavira, prave pravcite, jel? E, to je konkretno rješavalo neki društveni problem, problem pretilosti građana, jel? koji su bili i onda kad su oni, da ne koriste onaj eskalator, nego su skakali po stepenicama pa svirali, jel, pa automatizmo se i kreću. Ili recimo, evo, kako književnost i arhitekturu iskoristiti kao element u razviju grada. Kad govorimo o gospodarskom e, rastu grada, kroz kulturu, onda bih htjela reći nešto o konceptu kulturnih klastera. Klastere, ne znam, vjerojatno ima među vama i ekonomista, pa neće puno e, dulji. Klastar sam po sebi podrazumijeva koncentraciju nekoliko različitih tvrtki na jednom mjestu. Zašto? Idemo banalno. E, u Italiji, kad neko radi e, cipele, onda e, nema jedan proizvođač cipela koji napravi cijele cipele. Jedan radi džon, jedan radi žnirance, jedan radi onaj gornji dio, ili ne znam što već. Zašto? I, I onda se povezu klastera, odnosno oni to zovu zadrube, odnosno kooperative, ali vrlo sličan princip, zato što taj koji radi džon ima svoju e, listu e, dis, za distribuciju. Ovaj koji radi žnirance ima svoj, ovaj koji radi gornji dio cipala ima svoj. I kad se svi udruže, imaju puno veću distributivnu mrežu, puno veći broj e, e, mogućnosti prodaje, dijele jednog čovjeka za marketing, jednog čovjeka za računovodstvo, a ne da svaka tvrtka plaća svoj posao. I to je ideja klastera, da se udružujemo, da smanjujemo troškove, a da e, e, više zaradimo i postanemo poznati. Jel? Znači ima neke konkurentne prednosti klastera. To sam, e sad, postoji i e, takav koncept kulturnog, odnosno kreativnog lestera. Danas sam spomenula e, u West End, recimo u Londonu, gdje imate koncentraciju u svih kazališća. I zašto bi se sad na jednom mjestu u gradu udruživale više tih kulturnih i zove, odnosno javnih institucija? Normalno da ako večeras izaberem jedno kazalište da neću onda iću drugo, jel? Međutim, e, ako je na jednom lokalitetu više tih e, e, tvrtki ili ustanova, e, slično ili, mislim, iz jednog područja recimo kulture, onda je vrlo vjerojatno ako sam danas izabrala iđi gledat Queen, ovaj, e, da dakle, ću sutra iđi gledat ABO musical, jel? jer sam vidjela reklamu tamo i privukla me. Jel? Postoji vam recimo u Zagrebu, koliko toliko poznajete Zagreb, ona ideja na potezu Lisinski, onda imate e, nacionalnu sveučilišnu biblioteku i dalje muzej suvremene umjetnosti, jo? da to postane klaster, da se tu još dopuni, tu je neka ideja da će se i opera tamo graditi, da se izmijesti iz H&K itd. Jer su svi na istom mjestu, samo još uvijek nemamo dobrog čovjeka za upravljanje svim tim, u teritorijalnom ustroju, da bi onda to imalo nekog smisla. Jel? Pa onda, ako je neko u Lisinski, pa onda ponudi nekakvu ulaznicu koje će za 50% imat jeftinije da uđe u muzej suvremena umjetnosti ili nešto treće. Jel? Znači, oni, klasteri profitiraju od koncentracije posjetitelja na tom jednom mjestu. Jel? Dobro, da sad ne duljem. Evo jedan primjer, upravo na e, temelju baštine kako se razvio jedan mali grad u Švicarskoj, Herbisvild. Oni su vam imali dugu tradiciju proizvodnje stakla. E, radili su one staklenke za džemove, recimo, i nevim što. Je sad je došao drugi svjetski rat, dobro Hrvata Hrvatska. Švicarska je bila neutrala u ratu, ali svajedna im je pala proizvodnja. Ovdje što su napravili? Uzeli su italijana, dizajnera, koji mi je rekao, ok, sad ćemo iz same tvornice, radnici dakle su gubili posao jer se nije, nisu se prodavale te, ti džemovi i šta, odnosno nije trebalo toko tih stakljike, jedan dio ćemo pretvoriti u muzej, jedan dio ćemo raditi dizajnerske proizvode i prodaviti. I sad, ovo je originalna tvornica. Dobro vidite sliku, da? da? To je originalna tvornica. Ti radnici koje tu sad vidite, oni rade i dalje, ali to više nije tvornica. Ovo se muzej. To se zove Living Heritage Museum, odnosno za muzej e, živuće baštine. Dakle, oni su potpuno isto se dižu ujutro, dakle možda ne u šest jer se muzej malo kasnije otvara, dižu se u devet i u deset sati za turiste, odnosno posjetitelje općenito rade isti proces proizvodnje. Konkretno ovdje sad radi tanjure, ovako izgleda ta tvornica, Evo. To u Hrvatskoj ne bi bilo moguće registrirati, to, tehnički niko ne bi pustiti. Zašto mislite? Kako, to ne bi mogu ni jednu instituciju uvjeriti da to smijete raditi. E... Niko ne bi dao napušteni da to radite, došlo bi 1 160 inspektora koje... Je... Da... A to možda, dobro. Pa ne, ali imate, ne mogu se sveći... Teo rad u ali ne mogu se sjetiti sada kako se zovu, u Zagorju je, baš isto na temelju stakla, jedan gradić, samo ne mogu, kako, da, da, bravo, bravo, dakle, oni, one slične stvari ovdje, nije baš, ne mogu, nemojte mi sad tu pesimizam što. Devajte mi klanicu. Da, li kako sam se zabavila, da. da. E, dakle, evo, tu ovi turisti stoje na galeriji, o, gledaju kako se to radi, naravno da to sa strane se vi možete doći i napuhati svoju kuglu mm -hmm. jel, za petnez ovih e, franaka, jer poslije neš pojma šta će s tom kugom jer samo kugla ko kugla, ali moraš probati to napraviti. Dok se tova kugla koju si puho suši, e, suši hladi, dotli se ti otišao u drugi dio muzeja koji se tiče edukacije. Malo ovo, malo ovo evo, gdje staklo se ovdje pokazuje na koji način e, može e, se glazba proizvoditi tu staklu. Ili ovdje što smo svi radili kod djeca, ovdje pa smo po, e, Ali puno drugih stvari koje povezu fiziku sa staklom, gdje vam u stakleru, e, cijev stave vodu pa pod određenom temperaturom to proizvode nekakve vibracije, ne znam sad, to baš nisam to. E, I naravno imaju dučan. Ima dučan gdje onda se ima roba prve klasa, roba druge klase i to je nešto što se uspud kupuje, ali boga mi imaju ljudi koji vam dolaze ne posjetiti muzej, nego dolaze ciljano ovdje kupiti stvari za Božić, za novu godinu, za rođendane, vjenčanja itd. Potpuno kompletan taj grad razvio se na temelju statla. To znači da vam je... Gledam se to vidi na ovoj slici. Malo, to vam je tipa manjotarovca, ne znam sad točno. To vam je selo, doslovno. Ne, nije na ovoj slici, ali ne znam je ja imam sliku da vidite kako kompleta evo, kompletan grad živi na tom brendu statla. To znači da hoteli imaju tenjure, čaše, sve iste tvornice. To znači da vam je ovaj tobogan od statla, da i pješćenik u dječjem parku, mjegli sad dje, je isto tako od statla. Znači svi brendiraju taj grad. Ako se odlučimo da će nešto biti proizvod koji će prodavati naš e, grad, dakle temelj za lokalni razvoj, onda se svi u to uključuju. I ugostitelji i lokalni poduzetnici i grad, onda će grad na svom memorandumu kad šalje negdje e, e, službena pisma isto tako imati nekakav logo sa staklom ili ne znam što će za Karlovac biti četiri rijeke ili ono nešto reći, Onda se razvija, naravno, na temelju kulture, kulturni turizam. Ovo je, su gradovi, koji su tipični primjeri koji su raz, se razvili baš na baštini u turističkom smislu. I sad možete reći, dobro, ali nemoj svi koji su to razviti, jel'o? Naravno, dobro, ovi mogu ciljati na e, tržište čitalog svijeta, jel'o? Karolac možda trenutno ne može, Ali e, može na neko manje oblišnje tržište, jer ja vam odgovorno tvrdim, da svako selo ima svog kulturu i svako selo može imati svoje tržište samo normalno nećeš u ne znam e, kamanje e, zvati da doću gosti iz Japana Jel? ali ćeš zvati preko Slovence tako. možda jednog dana možda jednog dana a i to što kažete im. ali dobro oni imaju neku razinu Tačmahal isto tako svjetska baština ili naprimjer Dubrovnik Jel, kao sam po sebi je naš brend, jel? I htjela sam pokazati primjere regeneracije čitavih gradova, odnosno grad četvrti, odnosno pojedin iz grada na temelju e, baštine, gdje evo taj Newcastle sam spomenula. Newcastle i Gateshead su gradovi, jedan pored drugoga, dijeli ih ta rijeka tamo. I oni su rekli, ok, mi ne želimo da nas rijeka dijeli, nego je danas spaja. Prvi, primjeri prve kategorije urbane regeneracije i oni su dosad se svoje gradske četvrti e, odlučili revitalizirati na temelju kulture. Temelj je bila industrijska baština konkretno, kako naš sisak recimo. Kad govorimo o regeneraciji gradskih četvrti, onda je živi primjer za to, recimo, East End u Londonu, ne znam, jeste bili, da li znate? Ali, recimo, ono što je, ne znam, East End je, ne znam, ko da bi sad u Zagreb došlo u Dubravu. Ne znam sad, ne, ne poznam dovoljno Karlovac da bi mogla reći. Dakle, neki rubni, periferni di Molim. Vi znam. Dobro. Dakle, rubni, rubni di. E, na čemu su oni napravili regeneraciju? Na e, tržnici. Old Fields Market je obećan plac gdje su vam dopustili, dakle, u, m, gradska vlast je rekla ok, viš sad dopuštamo da e, na tom placu, osim što se prodaje voće, povrće i tako dalje, mladi dizajneri recimo iz kulture imaju priliku izložiti svoje štandove, jer gledaj, sad Armani kad napravi novu haljinu, Armani ima svoje distributivne centre, ima svoje pradovolnice, on zna gdje će to prodali. Sad sam ja mladi dizajnjer, ja sam pravila genialnu haljinu, ali gdje ću ja sad to prodati? Mogu na komisiju nekom, pa, pa to sad trajalo, ovdje se gradska vlast odlučila, evo vam prilika tu prodati. Ono što je bio bitan moment, to je istina i to, ali to se može kreirati, je da se jednom tamo pojavila Madonna. I onda je Madonna nešto kupila i od onda je to poslalo im. E sad ćete reći, da, ali kaj će Madonna doći Karlovac, jel? A su ću ja drugo reći, ali... Pa recimo... Pa Michael Jackson ima... se <laughs> sviđu Vidiš, to ja nisam i znala. Da. A da. Ali dobro, ta se činjenica nije iskoristila, ali evo vam primjer kako je to Saravo recimo iskoristilo kad je radilo e, filmski festival i oni su na prvo otvorenje pozvali Bona Voxa. Crveni tepik, Bona Vox je došao, to je bilo super trenutak, Sarajevo je rata, humanitarni trenutak i odankot je Sarajevo u regiji poslalo najbolji filmski festival. Realtno ima i bolji festival, ali ne kažem je lič, ali napravili su se taj breg. Osim tog, da, e, hoću još reći, osim tog placa gdje dizajneri prodaju, oni su jedan dio tržnice zatvorili, tamo imate modne revije, koncerte. Plac kao plac je idealno mjesto za regeneraciju grada, ljudi vole ići na placa. Vole se družiti, kupovati, pit kavu, razgovarati itd., zato je to dobro. Brick Lane kao jedan dio East Enda, E, inače je tamo odpoznat po tome jer tamo živi bangladeška zajednica, dakle priča se danas puno o migrantima. Jel? E, oni e, prodaju jako dobar curry, kaže se da ako voći res najbilji curry onda ide u Prick e, Lane. Jel, inače Prick Lane se zove zato što je to nekad bio dio gdje su se cigle, odnosno neke pločice, ciglana da se proizvodila. A osim dakle, tih tradicijskih, napravili su i nešto moderno na tom Hoxton Square, napravili su um, White Cube se zove, e, galerija jedna koju, um, a sam ne znam koliko vas je iz kulture, tu ima smisla pričam, ali posto je jedan smjer u britanskom umjetnosti, young British artists se zovu, e, to vam je recimo najpoznatiji predstavnik toga to je Damien Hirst, oni su radili, e, kulturu šoka. Najpoznati je njegovo dijelo, možda je gdje je stavio u formaldehid e, ovog, e, morskog psa i sad će neko reći dobro koja je to umjetnost. Međutim, on je zaista se svjetski prodao i u ovoj galeriji, taj Hoxton Square, specifičnost te galerije je da ta izložbu koju stavi samo ima jednu. Nikad ne ponavlja izložbe. Prema tome, sad je prilika ili više nikad. Je. I onda naravno regeneracija pojedinih zgrada, gdje je Tate Modern Gallery živi primjer kako se jedna bivša elektrana regenerirala, dakle koja je bila priča oko Tate Modern Gallery. Tate uh, Gallery ima četiri galerije i sad uh, prostori u kojima je bila, jednostavno, uh, više nisu bili dovoljno veliki. Onda je bila, uh, pitanje je bilo da li graditi novu ili iskoristiti nešto staro, imali su tu staru elektranu koja mi izgledala tako da je u ovom središnjem dijelu najdulji taj hodnik, tu je bio taj veliki generator onda imate male kao niš, koji su isto tako postale u posljediji. Odlučili su se da će biti u tom starom području, izgradili su ovaj gormi dio koji je istakla i to je kao vip salon. Jel. Imaju taj sistem prijatelja taj muzeja, znači i plat da bi postao VIP-gost i onda imaš mogućnost gore jesti u restoranu i imati pogled na rijeku i tak dalje. Jo? A osim toga, naravno, osnovna djelatnost galerije je da ugoršava svjetske umjetnike i ovo je jedan od projekata Olafura Eliassona koji je danas jedan od najjađih eh, danskih umjetnika. Ovo mu je projekt, ovaj konkretno umjetno sunca koje on je on napravio u galeriji, The Weather Project, on je sve, sve vrste vremena pokazao, klimatskog vremena, evo, i ovo je umjetno sunce i sad čemu je što Znam da se to sad na ovoj slici ne može djelovati tak da vas pogodi tu negdje u pleksus, ali ti kad dođeš tu to sunce, ljudi se sunčaju, ako vidite dolje, oni dolaze, oni uživaju tome. On, to nije galerija, poprostite, ne kritiziram, ali gdje ljedeš i gledaš svijet nego ti si dio te instalacije, jel? i to je taj, taj osjećaj mjesta koji se kreira, jel? a to kultura može. Još sam htjela još par riječi kad sam vas na početku pitala koliko mora biti stara baština, htjela sam reći da postoji ta su baština, pa je Sydney jedna od takvih, i to stvarno postoje ikona. Jel? ili recimo Guggenheim, jel? I kod nas se razgovaralo o Puli da bi se gradio, to je Jakovčić još imao ideju, ali odustalo se od toga, jel? I konačno ovo. Grad se 2003. bio Evropska prijestavnica kulture, ovo su vam isto, pazite, sad zamislite u grad koji ima, evo, ko Dubrovnik, ova stalinske, i sad ih hoći... Evo, evo, i sad imate konkretan projekt, sad dođu umjetnici i kažu, gled, mi bi sad gradile nešto ovako, jel? E sad, imate građane koji će reći, ma da, kak će to izgleda, tako dalje, onda imate mogućnost referenduma, ne, ne, jel? Ne, ne, ne, ali tu je ta participacija građana užasno bitna. I svaki gradonačelnik koji se odluči na ovako nešto, šta kažete? Što? Da, može biti da će se ulogiti, da... Može biti, oće neći... Gle, među nama će sigurno biti ljudi koji će dojme ovo ne paše, neki će no, super, ali iskreno ovo je donijelo Gracu užasno. E, Grac je ne zaradio na na Evropskoj prijestavnici kulture, Maribor nije recimo, e, I ovo je postalo ikonična struktura. Danas to djeluje, ali nije oće sad važno, naravno da... Ima većih stručnjaka od nas, da kažel je se ovo uklapa ili ne uklapa. Ali bitno je kad idete s takvim novim projektom, razgovarati, razgovarati, objasniti ljudima zašto je to za njih korisno. Ja vam znam primjer iz Barcelona, recimo, gdje su htjeli isto tako jedan rubni dio grada revitalizirati u turističkom smislu i dali su najjačim danas svjetskim arhitektima, Herzog i de Meuron, da im naprave e, jednu zgradurino to slovce koja je genijalna, ona u arhitektonskom smislu super izgleda za svjetski kulturni forum koji se jedne godine tamo e, održava. I sad danas imate da tu strukturu koja je fenomenalno izgleda, ali nije uopće revitalizirala taj dio grada, zato što nisu razgovarali sa onim tamo koji prodaje voće, koji ima hotel, nisu mu objasnili koja je njegova tu korist, što bi on trebao od toga i građani su vam jedinstveno to napustili i više, nema razvoja turizma, nema ničega. Zato je ta participacija građana užasno bitna. Ili recimo, Sevilja, ovo je zovu napolitanke odnosno vafle, jel? I e, tako, jel? Ili recimo, ovo vam je u centru Helsinkija zgodan jedan projekt, to se još gradilo, kad sam to slikao, to vam je mjesto za meditaciju, dakle neka vrsta spiritualnog mjesta, neću reći religiju, jer nije vezen nivsku religiju, ali kad ti je dosta gradske vreme, uđeš unutra i evo, te se javili. Čas. Recimo da su pred 70-80 godima prošli rajom u i napravili jedan hotel briljantan koji će jako pobiti turizmu, da li je to bilo vrijedno toka u to teboljsku? A jako mi je teško ovako generalno to pitanje. Prematna situacija ovaj zajedno u muzeju, ne muzeju, muzička akademija poznajem kako je izgledati u trnu u centru drađenina. Ali to mi se tako diskutabilno. Gledajte, imate dio ljudi koji će vam super izgledati. Tam je bila isto drađenina koja je bilo, drađenina krajine Austro-Ukreske. Zobrema krajine 2000. Ke, ali ovo je isto kultura. Ok, ali ajmo ovako sada. Da li će nije jedno? Nije jedno kad je stiče, ali isto određena Ali da li će to kroz 200 godina imati istu tu vrijednost koji ima sad nužbu? To je pitanje koje ja tražim u skarabu. Da postojim, ali ajmo to na kraju da spravimo u Ajde, ajde, reći joj na, na kraju. Svoje mišlje. Me pride, mištine. pratit ću se, atrmetis, ja tijem ulažiti isto. Evo on sad primjer kad smo na tragu toga, Firenca je puna baštine koja je stara s torničima i naravno da oni promoviraju i Brunellesca, i Angelina, Leonardo i Giota i Botticelli, pa vjersku baštinu, pa imaju galerije, muzeju, uficijal i sve druge galerije. Međutim, ono što je jako zanimljivo, evo čovjek je gamer, jel tako, ne znam sad pretpostavljam da puno vas ne igra video igre, ali jedna od najpoznatijih igara koja Molim. Ljubite. Ljubite se toga je Assassin's Creed. Ja nisam gamerica, ali slučajno znam za uh, ovu igricu, uh, pardon, igru, mislim, nesmi riječi igrica To je ozbiljan posao, da. Mm -hmm. uh, uh, to, oni se ubijaju tamo, likovi se ubijaju, što je zanimljivo kod toga. Da su uh, kreatori te igre downloadali uh, originalne Google mape, to Recimo, konkretno Firenze ali ima i drugih gradova, ali ovo recimo je e, gdje vam je i duomo i sve žive lokalitete u Firenci i sad ti likove se kreću, ovo realnoj baštini. I sad za ovu mladu publiku koju brat brat bratu realno je dosadno ić u crkvi. Moj sin je imao 18 godina kad smo mi e, obiteljski... Post posjetili diferenciju, kako ću ja? ja, se bavim kulturom, kako ću ja njemu objasniti da on uđe u tu crkvu, da je to svjetska baština i da je to nešto što je njemu, On se ne može s tim identificirati. To je djelomično odgovor vama na to. E, ako vam se publika ne može identificirati sa baštinom, onda publika tu baštinu ne razumije i ona njemu nema nikakvu značenju. Razumijete? Mogu sam završiti, evo, ali imam vas u vidim. I ako mu date da kroz njegov današnji identitet, suvremeni identitet, on spozna to, evo, vam ja reći kako je moj sin tada reagirao, on rekao, pa ovo je iz moje igre. Joh, gleda ovo. I ovo nije mogao čekati da mi ne dađemo doma, da otvori opet svoju igru, da vidi da li apartman kojim smo mi boravili, je stvarno u toj igri, Jel? Tako da, to s jedne strane ima smisla, jer baština, da se razumijemo, da ne bi krivo shvatili da ja ovdje govorim, samo da baštinu treba prodavati i to sve komercijalizirati itd. Vaština ima prvu ulovu edukacije. Evo, I ako vi educirate svoje vlastite korisnike, danas, sutra, predsutra, zašto ne onda koristiti ove suramene načine edukacije? Ajde. Ja, ja sam korisničača. I oni svi voci eh, Bogodiči, to je dosadno strašno. E, i uopšto ovaj ste vi sada rekli, ja sam sve sklažena no, da je dosadno. Ući u, -u meni je dosadno. Da. I tu Bogu nadomijestiti vodiči ako su dobro educirani i ako imaju... Znači, ali prvenstveno mojima znanje. Ako nema znanja, ako se to uči iz leksikona i enciklopedija faktorovskih podata, to je automatski pogrišno. Ako ne znam složiti priču, a većinom mi probašao i ne znaš složiti priču, onda je veliki problem jer mene, ako mene zanimaju avioni, onda me ne može opilat sa ovdima, nego, znači, tu crku povezati sa nekakvim scenama. Da li je to iz igrice, da li je to iz filma, iz neke pjesme, sve jedno onda oni to mogu namijetiti, napraviti da ispiši. Sad ste rekli, ključna riječ, da je to priča. Sve ovo da bi prodavali, da bi razvijali lokalnu zajednicu na temelju baštine, je kroz priča. Da li je priča fizička pa ćete vići uču doma ili ćete napraviti video igru ili ne znam, novi Batman, jer se sjećate novog Batmana, oni se završava u Finenciji i onda naravno ljubavna scena tamo, jel? I koliko god Firenze ili, recimo, Dubrovnik ne treba Game of Thrones, njemu više ne treba promocije, ali oni to, jer ima premali kapacitet da primi toliko turista, ali oni to redovito održavaju, u svijesti ljudi i educiraju ljude na kraju kraja o toj Firenze, pa makar kroz ovo. Inače, apropo tih tura kulturno-turističkih rađuna svojom istraživanja, da kad je klasična tura sa vodičima, ova crkva izgrađena je u 15. stoljeću, taj, taj autor, bla, bla, bla. Ljude vam se samo pola sata nakon takve ture sjećaju 10% onoga što se su... nemoj nemojiće. Nemojiće, da. I upravo zato treba... Ajde. Zato se recimo ponekad traži da se, recimo, prilikom izbora se onda i traži neko imameće sustanije koji tuda, tu već vodio nekoliko grupa određene rovi, Recimo, ne znam, ako se ide u odličnem destinacijom, može se nadati neki pozici što je već vodio, ne znam, više od pet grupa za naturovno kulturanje klinice, ili, ili, recimo, problem je ponekad i što su dosta grupe, u nekim slučajevima iz raznih država i onda sluša je, slušaju ili slušajno slušajca što znam. Mi mm. većina ovog kreće sa podacima tipa. Vlasi se u Mađarskoj, onda se krene sa onim osnovim iz Maranska, se nalazi tu i tu, ima toliko i toliko stvarno. Nikada nije su ne zanima ljudi, znači ljudi treba pitati. E, e, u muzejima je isti problem. Tratno rada u slince. Ne možeš ih da to, ne možeš proći cijeli muzej i da sa svi mi njima govorimo o meni ili osebi. Znači, izvući jednu stvar. Ja kaj cima ta potpokogu grupu da je probala... To sam možda cijela reći. Ja. ...i da s njom, da je probala u prvenstveno. Znači, ja radim nešto što ne raditi. Sad smo, znam, ali možete repliku. Možete dati repliku. Spomenuli smo da je participativnost u odlučivanju da li će se neka suvremana struktura graditi u gradu, da je jako bitna. Isto tako, najbolji mehanizam, edukacije svoje vlastite publike obaštine baštine, opet participativnost, opet njihovo uključivanje. Znači, ako ja imam muzijsku izložbu i postavim sliku, zapamtit će bi 10%, ali ako ja njemu dam da on pokuša nacrtati taj isti motiv, ili izraditi iz keramike, ili dirati topovsku kuglu, onda, kada je on to osjetio, onda će to... Znači, participativnost je danas ključna riječ. I ja e, pre dugo, idem sad prema... Dobro? Da molim. To je dosta subjektivno, mislim da ovdje turisti najmoj reći. Turisti bi trebali znati šta žele uopće. Uvanda nekako zvuče znači da li žele. Ne. Ima, ima nekih koji žele da ih potiče. Vodi i to je meni totalno to, okay. znači, pravilno. To je strani no. koji provučuje destinaciju. Ja nestanem da potiče. Dobro. Projekt je, koliko sam ja shvatio da između ostalo na tome kako Karolac malo postaviti fundaciju o čemu i govorim. Pa zna, ja htio sam mu reći dvije stvari. Je, jako ste dobili. Kak znate. Zločista. Ja slišam često ovakvi rasprav. Dakle, došli ste u jedan od najdosadnijih gradova u Kravatskoj. Već na ovakve događaje ide ne znam koliko i raspravljamo o nekoj dinamici u, u, u urbanizma, A ovdje je urbanog življenja. I ovo je što se tiče urbanog življenja jedan od najpostavnijih gradova. Ovdje se ništa pod milim bogom ne može ili se ne događa. I sad, ja, ja sam zapravo bio moja prva impresija... Prv... Dobre mi se polka. E, je, da, Ali Moja prva impresija bila da ovako pametne razne. Ovo što ste vi sad odreprezentirali, trebali, trebali se večke snimiti pa smo trebali to platiti da se to svakog drugog večer vrti na, na lokalnoj teoriji, jer, svi naši decision makeri, njihov centar želja je nekakva pa tu okavna zajednica, tako dakle, vam je o urbanom identitetu ovog grada. I zato, zato sam htio samo već kompliment, ovo sve je prekrasno. Ali prijatno slušamo ovakve rasprave i hvala dečkima na ovako dobremu. Imate primjer iz vašeg balikura? Ja olimpijada i vancouvera i šakurski mešta, prvaka i i šakurski nema Da, pa mislim, evo, vancouver vam je recimo bio novi Hollywood u jednom periodu, zato što su se svi filmovi snimali u Vancouveru i su bili puno jeftiniji nego da se snimaju u Americi, ne? Molim? u kada. I u su se snimali. Evo da, da, mi sad je trebalo snimati sene ove uh, brešeno, tarcu, pa se zaričemo ili snimo ovu Ali, no nijemo neviđu... e, vidim da, tu da, gled, da, da. Apo, se tu korak pitanja otvorila. se da predlažem da, gospođa Daniela je posjecala interaktivno. Jesam, to se interakt, nakrivno. <gul> ali... Ali možda bilo, e, ok, sada taktičnije e, da, ono, vi završite. Evo, ja i onda ću ja sve među sobom postavljući. Evo, znači, to je jedan od e, još pirenice da završem. I što sam htjela daći primjer iz Hrvatske, evo recimo baština, koja ne mora biti samo, evo idemo u taj dvorac, ne, gdje je kravata, krovata, koko god već ispurena, ali koristila hrvatski plete upravo u promociji e, Hrvatske baštine, je. A to je užisno, kada da kažem, pogodan proizvod jer je svi muški skoro koji, tako, evo ko ovaj recimo nosi krvatu. <laughs> da. E, ovo vam je recimo dijelo našeg dizajnera Borisa Ljubičića, dalmatinar, jel? E, ovo vam Japanci kupuju kout. To je njima genijalno, A opet je hrvatski identitet, Evo, recimo primjer e, ulja, dakle, nekakve tradicijske kulture, jel, gdje je e, 321, ja mislim da se zovu, e, tvrtka koja je to radila, e, ovu brahiju, to je stvarno postalo popularno, to su se svudje u ovim boljim turističkim mjestima broda. Ili iz vaše blizine, ogulite, je Ivanina Kuća-Bajke, Znam da ste isfrustrirani, da se nije njegovolj ništa zbivalo. Zbilovalo se, festival bajke, ova kuća bajke se radila ne znam koliko godina. Ali ona je dočekala na kraju s upornošću naravno menadžera, odnosno e, e, kreatorice e, projekta i direktorice turističke zajednice gdje su uspjeli napraviti taj centar za posjetitelje koji za naše okvire stvarno dobro izgledali. Ovako je muzej, rijetko, nije to muzej, to je kuća za posjetitelja, ali dobro izgleda, jel? gdje je sve interaktivno, gdje se uči, gdje je sve taj, to što vi kažete ja dam topovsku kuglu, jel? a oni tu moraju neki quiz pogoditi jel? i tako uče, tako uče o književnosti i bajkama. Tako to izgleda, jel? Znači, koji su učenici regeneracije grada na temelju baštine? Prvo naravno u očuvanju kulturne baštine, jer ako naučiš ljude, da cijene svog baštinu i onda će ju čuvati. Ja vam mogu masu primjera pokazati koliko jedan je na, na piramidu na crtografiti, u Egiptu na piramidu. Jer ne kuži. Znači, edukacija to je prvo. Poboljšanje urbane infrastrukture, razvoj javno privatnih partnerstava, e sad doći ćemo do toga gdje se građani mogu uključiti, ne i na kraju krajeva u obrazovanju. E sad, ovonaš se ja počela i tu ću sve prema kraju je je sve manje novaca za kulturu, a vidimo koliko je kultura bitna, jel? Kako onda financirati? Gle, 90% zemalja svijeta i baština uglavnom u javnim rukama, u javnom vlasništvu. To ne znači da nema u civilnom i da nema u privatnom, jel? Ali za 90% se brine ili država ili nekakav lokalni e, nivo vlasti ili regionalno, Dakle, one je za financiranje postoji taj takozvani mix funding odnosno je ekonomija mišrovitog financiranja, javno privatno, odnosno vlastiti prihod. Kod javnog ga imamo izravno gdje imate potpore, nagrade, razni grantovi, dakle bilo koji od tog tipa ide izravno s javnog proračuna na račun korisnika jel? ili neizravno kroz neke mjere. E sad me možete pitati što ima Hrvatsko od toga. U većini država, recimo u Velikoj Britaniji, imate porezne olakšnice da građani kad god nešto ulože u baštinu, onda na kraju godine kad prijavlju u poreznu prijavu, onda se mogu reći, evo ja sam uložio i dokazati to naravno računima i dobit će neku poreznu olakšnicu. Ne samo za baštinu, nego uopćenito i za kulturu. I sada sam ja recimo nekakav veliki kolekcionar i želim kupiti neku sliku, ja bih to bez problema mogla staviti u poreznu olakšnicu. Hrvatska je imala još za vrijeme ministra Vujća taj jedan pokušaj takozvanog Bijelog kvadrata kulture gdje je stavila poreznu olakšicu, međutim mi je to iznosilo svega dva posto od onoga što ste vi uložili i onda ako ste uložili preko 15.000 kuna u neku baštinu bilo što onda ste još morali dobiti potvrdu od ministra jer kao to da ne bi previše jel, bili ovaj, dobili preveliku olakšicu ovaj. Tako da kod nas to bilo je, ne mogu reći da nije, ali je nedovoljno stimulativno. Na želost, puno je bolje vam uložiti sport nekako kulturu, je Slušam. Je zato jer su ljudi trenutno kod nas sitnog interesa. Svi gledaju nešto kad će samo sebi pridonjeti, ne drugima. Da je i kakav porez koji bi bio biti mjera kod bi nam mogla smanjiti porez u bilo kojoj mjeri, bila bi preiskorištena od nekolicine ljudi koja bi bila dovoljno nevukcirana i praktički gdje došlo od toga da bi opet sviđan narod ostao na tome da će plaćati full poriz, a nekolicina koja je dozvana informaciju će ga Debora skorištavati i koristati. Pa dobro, moguće, ali to bi trebalo na kraju visti nekako analizu toga, to je sad ovak paošalna pa A dobro, ali s druge strane onda to, bez obzira kakav je taj snob, nek bude, da ne spominjem sad imena, ali neki seljo Beljo koji će dat puno para za kulturu, ali da, za kulturu, da, za javno, za javno dobro. Pa nije važno. Napravaju bagajati sebi odmjena se A dobro? A dobro, se tak tako negativni, mislim, to se može regulirati u A dobro, ja svačam otprost. Ovo ja E, dobro, što se tiče privatnog financiranja u toj vješovitoj e, ekonomiji, e, to podrazumijeva svaku financijsku podršku koja se daje kroz ulaganje, kroz doniranje ili kroz potrošnju. Znači ideš u kino, kupiš kartu ili u muzej, to je potrošnja, to je na neki način privatno financiranje. Tu imamo tri tipa objasničnih posljed, poslovnu potporu, individualnu donaciju i potporu proizvacljanja, a za razliku od ovog e, e, vlastitog prihoda, dakle svaka individualna potrošnja, ulaznice, kupovina, odnosno zarađeni prihod koji kulturna institucije stvari izravno na tržištu. To, to ne mora biti samo kod ulaznica, to je najčešće. Ali e, kulturna institucija može, evo u knjižnici se može održati koncert jel? ili e, neki muzej će održati vjenčanje ili nešto. Znači najam prostora, može najam prostora, jel? To, to se podrazumijeva poglasiti prici. Pod ove tri kad govorimo o privatnim ulaganjima, evo sad dečko mi je rekao da bi volio čut kako građani uključiti jel e, sa nekakvim privatnim Sad ste bili negativni, ali veže u Veživom Britaniji vam to tako dobro funkcionira, ali zašto? Zato što su educirani i zato što već stoljećima oni shvaćaju da je njihova baština, njihova, o tom se radi. Kod nas građani vide dvorac i misle, to je država. Nije niš državno, to je naše. Država samo skrbi za to, ali to je naše. Mi smo tu građani čije je to naše, jer je to civilizacijski nešto što je naše. Jel? I onda kad to znaš, onda neš pisati grafite, na to nećeš možda dati i lobovo. Poslovna potpora je izravno ulaganje ciljem povrata kapitala. Evo, to vam je primjer Laube u Zagrebu koji je Kličko napravio. On je doslovce bio kolekcionar, ima privatni interes za kulturu i on je sebi zagradio galeriju, ali sa ciljem da si vrati taj kapital. Jel? To je risično, donekle svi još uvijek misle da kultura ne može zaraditi, ali oni svojim primjerom pokazuju. Imam ja i komentar na to, to može postupiti. Individualna donacija podrazumijeva sve transakcije pojedinaca s ciljem davanja za kuturu. Dakle, to nije isto kao i kupiti ulaznice, Znači, to je ekstra donacija. Ja sad, meni se dopala ova knjižnica, bilo mi zabavno, zabavno s vama i sad ću staviti tu, recimo, neke novce. I to imate... E, bez problema u najbanalnijem smislu kutije za donaciju, do toga da se poziva kroz za određene projekte da građani doniraju i ne znam I potpora kroz zaklade je kroz posredne, mi imamo zakon o zakladama i fundacijama, e, e, dakle kroz posredničko tijelo. No. Ako govorimo prema motivaciji, onda su tipovi privatnog ulaganja kroz izravna kapitalna ulaganja, ovo što sam rekla primjer Laubere, kroz profit i drugo kon sponsorstvo. Jasno vam je koja je razlika među sponsorstva i donacija, je li? uvijek traže nešto za donacija ništa traže, je li? S tim da je želi, dakle ako ti je banka sponsor, ona će sigurno tražiti neko biti, traži logo da se vidi. Kod donacije mecenarstvima potpuno drugu motivaciju ne traži ništa da se vidi nego je tu realizacija nekih društvenih simboličnih odnosno ne ekonomskih vrijednosti, a vlastiti prihodi ima i kulturne i ekonomske vrijednosti. Jel? Ključni mehanizmi privatnog ulaganja u kulturu su kroz porezni okvi, ovo što se malo prije spominjala, dakle kroz neke e, olakšice, određene financijske i bankovne sheme i posredni mehanizmi o kojima ću nešto reći, Evo, recimo, što vam je najčešće u EU? Moj institut je baš da Europski parlament, radio jednu studiju, pa smo nekoliko zemalje uh, istraživali. Dakle, najčešće smanjenje PDV-a, vi recimo od sve kulture jedino danesne knjige imate manje pdv -a. A? E, Mislim da su bile za ulaznice u Kino, nisam se šta posto sve pomakle. Da li su sad ulazkom u Europsku uniju, da smo ih morali povećati. Inače smo prijemali 0% na knjige, Znači, ako si bio e, načlanička kuća, nisu morali plaćati PDV, sada je 5%. Sponzorstva, javno-privatno partnerstvo. E, ovo je, recimo, zanimljivo, u Italiji. 5% kino. 5%, znači kino je i, bravo, hvala. Sad sam ja si potvrdila. E, Italija, ima vam primjer gdje ti kao građanin na kraju godine ćeš dobiti poreznu olakšicu za bilo koje ulaganje u kulturu, još k tome imaš mogućnost izabrat imenom i prezimerom kome želiš dati. Kazalište to i to. Udruga, polka. E, I to jako potiče e, ulaganje građana u kulturu. Zašto? Zato što točno zna gdje je njegov porez otišao. Jel? Ako ti znaš, ok, dobio sam olakšnicu, ali ko zna, ili li to neki Berluskojljev gradonačelnik potrošio za ne znam što, Jel? onda nemaš niti ti poslice u Lactel. a ovako kad točno znaš kod je otišnji, možeš pratiti trak svog novca da vidimo je li polka dobila ili neko treće. Individualne donacije korporativne. E, onda ima recimo ovo um, u pojedinim zemljama, transfer vlasništva, recimo pod umjetničkih dijela u zamjenu za plaćanje poreza. Ne, ne možeš platiti neki porez koji trebaš državi, ali možeš državi dati donaciju svog umjetničkog dijela, pa to je opet na koje ostaje uh, Velika Britanija, Irska, recimo imao jako dobar sustav lutrije i to smo mi isto uvali, da se dio sredstava od lutrije ulaže u kulturu, ali ne samo u kulturu, nego i u sport i humanitarno i tako dalje. Matching funds, znate svi koji pišite evropske projekte da nikad 100% projekata ne ide iz EU, nego uvijek morate ta nekakva druga sredstva još tome pribrojiti tako, ali taj termin nije vezan samo uz EU nego i u privatna ulaganja. No? Ako meni treba toliko i toliko nečega da obnovim taj dvorac, onda mogu tražiti Međi panc iz privatnih, dakle ne znam se to prevodi, možda nego zna. Voucheri. recimo u isto sad opet primjer iz Velike Britanije, imate poticajne vaučere gdje će vam, a, recimo da sam ja nekakav industrialac, post poduzetnik, ako angažiram umjetnika da zajedno sa mnom kreira proizvod, znači vjerojatno će ti taj, šta ja sam, radim stolove i onda angažiram dizajnera da mi e, napravi e, nekakav lijepi dizajn stola, da to nije običan neki ružan dizajn, onda e, ti država ili grad daje voučer gdje si možeš, e, financijski voucher, gdje ćeš dobiti poticaj e, od grada ili države, e, zašto bi to država dala? Zato što ti onda provize od konkurentnih jer kad je dizajniran ima veću šansu da se proda na tržištu nego nešto drugo. Ali? Namjenski porezi, to znate vjerojatno kod nas je živi primjer toga spomeničke rente, gdje svaki poduzetnik ukoliko ima prostore u e, baštinu recimo u Dubrovniku, u cijela stara gradska je pod UNESCO-om zaštitom. I sad ako si ti ugostitelj, a, znate, do, onda moraš plaćati jedan dio za baštinu. Znači dio toga se mora ulagati u baštinu i to su ovakve kada je li dobrohotni porezi, međutim, to su se punili poduzetnici, da je to njima ne znam koliko, a to vam je realno toliko malo. I drugo je pitanje, to što kod nas opet ne možeš pratiti trag tog novca, da li to što su ti poduzetnici platili, da li stvarno možemo obnovu baština? To je isto no. Bankom na scheme kao na primjer zajmovi razlije zaglede, to kod nas nije toliko često, ali imamo osobi mi. Venture, filantropija, dakle, to se radi u rizičnom kapitalu. To kad ste neki startup, odnosno tražite da neko uloži u kulturu, ali doista tražite, taj mora biti ono baš ko će ulagati nekakav vizionar da, da vidi oče li se to prodati ili neće, oče Postoji jedan u nizozemjskoj, recimo ovo, Arcept Business Forum, to su kao neke vrste organizacije koje povezuju direktno umjetnike sa biznesom. Znači kao posredničke organizacije da bi mogli financirati kulturu. Mlađe sigurno znaju što je crowdfunding odnosno online prikupljanje sredstava. Recimo da sam ja sad mal band koji ima novi album, ali nemam novaca da snimem taj album onda ću na internet staviti da mi treba još toliko i toliko novaca da to mogu snimiti, evo tu jedan primjer kako je to izgledalo za recimo ovu organsku olovku koju su dizajneri smislili koja raste ili ne znam ima biljke unutra i onda oni napišu koliko im treba još novaca i skupljaju online donacije. Znači to sve stvarno funkcionira, uspjevaju novice. Moji moj zaključak je da je ulaganje u kulturu, ulaganje zaista u budućnost grada koji ima neke pozitivne učinke kao revitalizaciju urbanog, odnosno ruralnog života, kroz kulturu, kroz turizam, uvoziteljsko obrazovanje, prostorno urađenje. Vrlo je velika vjerojatnost ako uspijete to na pravo da ćete i zadržati lokalno strano ne da ono odlazi u veće gradove itd a prihod stvareno od, od in, se vraća investitoru, jo? Ima međutim i neke negativne učinke. Moguća je komercijalizacija bašte. evo dečko je to spomenuo svojim hotelom Puli, moguće je da se to desi. To se kaže da se kultura prodaje na kilograme, ali zato tu postoje neki urbani planeri, postoje stručnice koji znaju na koji način se smije kultura koju koristila da ne bi bila prekomercijalizirana. Sukob između potreba lokalnog stanovništva i interesa investitora, Dubrovnik živi primjer, potreban je razvoj, oprezu u razvoju turističkih politika. Kad se grad revitalizira na temelju kulture, onda se to uvijek radi. To je osnovno pravilo, prvo za lokalno stanovništvo, tek onda za turisti. Nisu turisti važni od lokalnog I mužni predovjeti za regeneraciju stoga su da postoji jasna razvoja vizija grada. Ovo nije sad parola ko govori. Ovo je vrlo konkretno. Zašto? Pitanje koje je autor vizije grada? Gledaj, koja je lokalna vlast? On mora imati neku vizu. Sutradan se recimo Karlovac ide prijavljivati na neki od europskih fonda. Evo, kako je sad bilo sa ovim europskim prijestelnicama kulture. Vi, ako nemate strategiju razvoja kulture, strategiju razvoja grada, ne možete se ni prijaviti na takav europski fond, ne? Prema tome, to je nužan prediv. I sad, istina je da su svi naši gradovi koji su se na to prijavljivali, su se prijavljivali samo, su uradili te strategije samo zato da bi ispunili još jedan kućicu, jel? Ali, ali barem im imaju strategiju kulture, barem su razgovarali s ljudima, već okay, se to, nisu, ne već pa ne za Rijeka je, Zagreb je, Dubrovnik je. Isto. Idem doma. Ja idem I dakle da ima strateški razvojne dokumente. Jel? To je stvarno mužno predivljeno. Ete, hvala ljudima. što vas sve posladim, skupa samim, Reći ću da kada ocimo strategiju razvora do 2020. ima strategiju razvora kulture i, iz... i sporta i turizma, ali nema vizije. Aha, ne znaš to bi. Pa da, nema količke vizije. Ono, to je tako. Po mom sudu, možda me neko, ako tu iskrada projekt baknera, može ispraviti. <gled> ali, eh, htio sam pitati Jeste li, možda razmišljali u Baksic Kopije u vašoj prezentaciji? Pa, zato što su oni počeli, ovaj, ono, pobratak u budućnost, oni grade, antički grad, trenutno A to je počelo s onim spomenikom, no? Da, i ovaj, tamo ima ono to antičke zgrade, klasitičke, na kojima piše rimsko, ne znam, 2009 ne? Tako, mislim, da je to sve bizarno. I s obzirom na ovo što smo pričali, koliko mora biti stara baština da bi bilo, koliko nešto mora biti stara da bi bilo baština, ovdje imamo jednu vrlo bizarnu A treća stvar, znači, kada nešto postoje baština, ja mislim da mi to i dalje, dalje nije jasno, a kada a, kada društvo i kojim procesom a, prihvati nešto kao baština. Pa evo, evo, recimo trajstvo. jedan vrlo ovaj, sitan lokalni primjer koji je povezan sa polkom i njenim projektom krži u kalacu, ispričavam se samo da je zovež cilju. Znači Polka je dvije tisuće trinaest i četrnaest provila deset mjeseci projekt 120 godina miroslav Miroslava Krleža i kao zadnji zadnji, e, zadnji aktivnost u tom projektu je ovaj umjetnik u ulični Leonar Glesić izradio sean mural Miroslava Krleža na stambljenoj zgradi u Krležinu ulici u Parovcu ima ne znam 12 puta 8 metara ogroman najveći mural ono i tega posvećen Krlježi i to je obično sve medije, bla, bla, bla. I mi smo znali tada, imali smo odnačenog dogovora sa strenarima da kad oni krenu raditi opunsku izolaciju, da će nam dopustiti to ne ovdje. I oni krenu raditi opunsku izolaciju i sad, u 12. mjesecu, napravaju. Iako kažu da, iako predsjednji strenara kaže, ok, sve smo dogovorili, kad se su suši, ovo može ići raditi ponovno, sad je najnovija informacija da su ipak rekli ne, oni želju tamo billboard, ne znam, jungle blockage to je lova <ljubit> to je lova i sad moje pitanje je zašto taj krlaž u tih godinu i 17 mjeseci na krlažu ne, sa sa, sa... sa pijak bovo ili nešto, da? ali ali znači kako E, zašto je Krvaži nije uspio tih 17 osjeća postati kolika baština da je, ovaj, da je i ti stanari žele zadržiti, što bi, što bi eventualno mogli zaraditi neku ukinutu situu na, na bilo koje Mislim da isti odgovor pravili sa Skopima. Oni grade su povijesti Skopima problema političkih tako problem koji je u Hrvatskoj krože kontroverze. Si ja mislim da su i ljudi de, i Desnichar Ilijevića. Ma ja ne mislim čak nije pitanje kontroverze nego jednostavno koliko su ljudi i koliko uopće shvaćaju tok glas što baš to, 17 mjeseci ne, ne, ne, ne, edukacije koje ste vi radili očito nije bilo dovoljno Eglezi, da bi došli do danas do toga da njihovi građani zaista ulažu paštenu su to radili stoljeći ja. i ja da sad ne želimo bez reč i reć, gleda, ne trebate sad, nego trebate biti kroz negativ i kukati da li će vaša djeca uopće to doživjeti a li vi ali ove Institucije koje se bave obrazovanjem od osnovne škole, od vrtića, kraju krajeva, dalje škole, fakulteta, e, očito se nisu prilagodirale vremenom. I to što mi danas pričamo da vi dajete kuglu, ovaj, e, dakle shvaćate da ima ta participativnost, drugi način edukacije, da su... Mislim, ja sam isto majka. Svi vi koji ste ovaj, roditelji ovdje znate kako izgledaju učbenici i koliko su do samog. No? Slušam. A, recimo, važno je ulovo i samo mojeg korpusa o tome koliko će zainstalisirati na Je, apsolutno, da. da. I za svoje mjesto i za učenje A, Zdravo, Ali evo da, da samom predamo neku drugu, drugu Ali evo po još jedan konkretno pitanje Ajde. koje se tiče samo zvijezde, znači postoje dvije concepcije revitalizacije zvijezde, jedna kaže da treba revitalizirati, a ne učiniti muzejskim prostorom, ne? tako tvrdi, a drugo kaže da treba umojit sve i izvorni profil te utvrde, grada utvrde sa bedeljima, šančivima, glavnog. Da. I sad, evo, recimo, tu je jedan predstavnika takve koncepcije. je zvada prva. Da. Tako zvani zvijezdan? Da. da. da. Dobro. De, de, de, de, de. Dobro. Dobro. E, Dobro. I sada da bi se provela ova prva konc druga koncepcija, da se mnoje si šanči i, bedeni, i jer je to kao vaština, zvijezda u tom sumizumu najveća karolačka vaština, ne? Mora se, ne znam, minirat e, red zgrada od, od, od pošte do gazdane škole. Mi mora se e, tamo gdje je onaj Košarkaško igrovište u Šancu i to se mora isto minirati. I sad je ta... Ali i to samo Košarkaško igrovište u Šancu je samo po sebi baština, jer ljudi ga vole E, tamo, tamo je željeviznačar igrao te čujene utakmice, igrala je prva NBA Ostar momčar, ne? Znači, šta je sad jače? Jače. Imamo sukog Evo, rećuš vam sada. Osnovno... Da. Osnovno pravilo u revitalizaciji baštine je dopustiti da baština živi. Uz dužno, pošto vam i našim konzervatorima, koji bi uglavnom sve konzervirali da ostane tako kako... E, niko ni ne zna kako je to bilo kada je bilo originalno, je da postoje neke arhivski spisi, ali ne možeš to postoći znat, baština nije živa ako ti građanima ne dopustiš da je oni koriste. Tako bi oni u Dioklacijanovu palaču ne bi nikad sagradili WC, a ti ako hoćeš to posjetiti, onda moraš imati nešto tako. Evo vam živi primjer Dubrovnika koji je svjetska baština. E, UNESCO vam ima inače priručnik za upravljanje baštinom i za, za, upravljanje, za izradu planova upravljanja jel, takvih e, lokaliteta, a osobito je velik e, izazog u e, upravljanju kad imate građane koji žive na tom prostoru. Baština nije... Nešto neživo. Ona nije statična. Ako vi se velite imate tamo igralište ili nešto, to je isto dio baštine. Sad će ona i tamo, na stredunu. Kad mu dođe e, turisti i viću tam glasnicu, njegu prvo što mu pada na pamet da se ugrade PVC prozore. Ali prema baštini on to ne smije. Jel? Prema konzervatorima on to ne smije jer se narušava baština. Ali vi morate shvatiti da ljudi su dio te baštine. To, ja nisam za to da se gradi, da se stavlja PVC prozor, ali oni su sad našli rješenje da rade duple prozore. Vanjski su pravi baštinski, unutarnji su PVC prozori. Ne? On živi tamo, ja ne znam jeste bili kad u starom gradu, u nekoj kući, u nekom apartmanu odsili, pa da vidite kak je vruća tamo, recimo, njemu treba klima. Ali on ne smije staviti na, na tu fasadu jer je to baština. Možda, isto. Pa dobro, sad problem klima urežaja inače puno veći pa se svjesno rade prekrušaje, jel? S tom plastičnom stolarim, ja baš u centru grada znam kuće da na isto sistemi, baš istupno to što ste redili. tome, velim osnovno pravilo je to da su ljudi dio prostora, dio baštine. I ne možeš onda, mislim gledaj, ako ideš samo revitalizirati gradu, a napraviš revolt kod građana, onda niti ta baština ne živi. Onda to njima ništa ne znači. Ne? Znači oni su dio proizvoda, ako smiju tako reći. Pokra povezati sad onom po Karlovačkom zvijezu i prelažu ujedno. Znači, ljudi učenito ne slađaju dugoročno interesovićinom, znači, to su rijetki koji to rade i biti takvi su najčešće, ekscentru u to vrijeme društvo. Ljudi rade ono što njima treba. Znači, trenutno kad je bila potreba za muzičkom školom, za zgradama za živjeti to, rušila se zvijezda radilo se to. Da je bila potreba na, recimo, nekom Caru ili nekom rećuli, napraviti tamo vojarnu, a trenutno im ne treba igralište za kruha i gara i ljudi bi oni bi to porušili i napravili bi vojni centar. Jednostavno, zato jer im treba, jer bi ostala kruha od kulturne bašne, recimo sad je nama ta polska Polskarina, ne bi bilo jednostavno. Bila bi tam neka varnaka, jer bi se nevjerojatno još deset puta rušila. Treba do krveža, opet ljudi traže od kuće puči kako novac, jednostavno da ne daju po svojeg integriteta, svojim svakodnevnim primanjem novce. Bolje mi da to neko drugi od nego da daje opet svoje. Zašto zato su ljudi sitnog interesa? To je što se vrti kroz našu povjernost. Ali je, tak je. Trenutno je tim, tim ljudima u toj zgradi veći interes. Teštine. Ok, to je krva. Oka, zvuči nepo zašto u grada. Halo malo, možemo jedan po jedan priče. S njima, ne možemo vas pa vas da se nam. Može sad koluk grad pa onda. Tu da, to, to je pokrenula politika zaštitu zrčnog blaca i svega skupa. Znači, pokrenuli su zaštitu nečega. Grad ovdje nije imao svoza za to krvo. Jednostavno nije bilo dovoljno upornih ljudi, na čemu se zasniva glavna ideja, zašto je švala, zašto je bez gore, zato je dovoljno uporan da jednostavno tupi te isto 100 godina dok ljudi ne shvate, a da je stvarno tak. Ima jedan onaj uporan koji će tupi, tupi, tupi, tupiti nakon određenog niza godina, onda ljudi će jednostavno prihvatiti toke, okay, to je stvarno tako. Dobro, ajmo se... Kolega, tako hvala šalno ta stredost, da nemojte tako gluposti priješati. To je stvarno... Mogao Dobro, dobro. da ovo nešto je. A da, ma, mislim, radi se o trošenju intelekta. Ja kad dolazim na ovakve stvari uvijek učekujem da se neki, neki u rezumatacom vode dorade. Sad sam ču, sučulao se jednu skrat, krasnu diskusiju da te nastojeći. Ajmo te neko, ovo je, rekao sam da je on grad. Ovdje se intelekt troši onako. E, ja htio... Ne troši se. Na pa, problem je trošenje intelekta, ovo što buda laštine. Mislimo, no, i... Ne troši se. Da se koristi dobro na intelekt građana, ti građani bi potrapnuli razlik rada. A umjesto kad dođu na skup ili bilo kako neko da ideju, a daj, to je glupo, to je ovo, to je ono. Mira, ja se moram složiti. O svom glupostima se moram složiti. O glupostima se moram složiti. Dakle, da. treba biti netko koje je dovoljno uporljeno da probura određenu ideju i da se ta ideja podrži, da zaživi, da ostane baština. Pa to je, to je, to je. Treba vršiti u ovom gradu i treba vršiti pritisak na toj razinu, e, treba ih udarati tamo gdje su najslabiji, dok ne moćemo misliti kulturno. Ne, Neće vas nikom natira za nešto napravite, ako nemate moć i snagu da to želite, ako niste kulturni. A jele, je au, je civilod kulture. Miči. Vi mi ste ti ko je kulturu? Da ne, znači samo da razbije pauzu, da predaje Ne, ne, ne, ne, ovo je ne rasprava, diskusija da paći, ne, ali ja sam htjela samo malo pozitivno. Danas je 21.12. Iskreno, ja znam koliko inače ljudi dođe ovakve rasprave u knjižnicu. svoje. Meni je ovo popreličan broj za jednu grupu koja kreči s nečim, to. 21.12. mogli ste doma peći i ne znam, spremati se za Božić, ići u Božićni shopping itd. Ali došli se tu slušati, ne znam šta ova ima za reći o baštini, ne. Prima tome, vi ste ti koji ste krenuli. Ne? E sad samo se treba održavati motivacija. U pravu je, dečko, s jedne strane. Ja razumijem što vi govorite, a razumijem i vas. Ne? Al, ali od vas to kreće, samo se morate organizirati. Evo, poka je nešto započela. Ne? i ka matrici grata. I da, pardon, svi. Ima na ja naš idući projekt. A to... Nije idući nebo je počio, isto? Projekto zvijezni, delibracije, starovojst? Izvodniča, izvodni? Evo, primjer, Bal, Bal, kada ćete on divno jednimo investacije, na rođenju, ja sam pro, rušila, uh, počakala sam, uh, Facebook, uz druži kolme. Jer ja nisam našla jedan post o tome. Poči? Da, da neko grada Karl se napisao nešto možda ne. Gdje ste vi karničari da ste napisano da se ponosite svojim gradom? Tko je napisao nešto najgraso na Njemačkoj, na bilo kojem jeziku, to ne mora biti. Miss Poppins, uh, super engleski, ja tražem 3 džene, ali da te neko razumijem skrene s ovog autoku tada dođe i vidi taj bal, svojšći pomnoži što... Gle, kao svaki tri pamine pravi pjesmu. Da! I dalje i kvika stavom pravim. Da, pa mi trebalo iskoristiti tu pjesmu da je neko kada spravo kam. Ja sam divija nekako to. Je? Evo, ne ko je napravio ono on, fantastičnu 3D uh, filmiću animaciju? Ja sam autor... E, projekta koji je više ove godine, najboljšću komisije što e, čeka odgovor e, revitalizacije, odnosno interpretacije kultume baštine zvijezde kroz e, nove tehnologije. Znači, nikakvo kopanje, nikakvo štemanje, ništa, čisto, tablet i ti šokolo. Znači, vi ste ti koji to činite, primite snjegu, čitajte, budite polosni na svojeg rada. Dobro, okay. ali... Ne morate biti dovoljno uporni, i obranjeno da do sve prođe, to je planta svega. Ni, bagađa u Aj... Možda njima možda nije bila glupost, ali nama ćemo... Svako vrijeme različite sve da Ali mi ti, sad nećeš čekati da ti dođe Francije ozdoblati i nekih <cuts> to napraviti. Znači, u ovim koricima. Aj, ovdje jedan je Oni rade tu, nama, da se umjesto da se svađamo u ti i ti A gledaj je Da. Evo, so, I just want to say something. You are speaking about tourism here, no? Yep. Party. And uh, they don't speak Croatian. I don't know if you are aware of it. Who? Of the world. Oh, okay. Don't speak Croatian. Okay, so we continue... I know often in cities like Zagre, everything is in Croatian. Everything, everywhere, every statue, every monument, only Croatian. It's like they are telling me, go away, you are not welcome. It's just for Croatian or uh, ex Yugoslavian who, who can understand what is written. I found here in those plates of monuments around Kalovac, it is in English too. So it is like Kalovac is saying, you are welcome and this monument is dead and it was death and this. Wow, I, they have welcome me. It's just a sentence. I'm not speaking to change the constitution of Croatian in English. It's a simple sentence uh, on the side of the moon or a word or a name, I don't know. One thing telling you what is this to the world, yeah. not to pressure or exodus that. Yeah, just a short comment. You are absolutely right. We have the Picasso exhibition in Zagreb, uh, which is obviously world famous mm. exhibition, yes. but interpretation was only in Croatian. Yes, it so was a yes, total yes. tourism potential and it was the art exhibition, more, more focused on art than on, on uh, tourism, you know. So I understand and I, I got that. your yeah. point. Yes. Yeah. Right. Yeah. And you have four million people in who are diaspora. I think yeah. maybe 90% of them don't speak. Yeah. So, so many diasporas like me are coming here, try to invest, try to be, try to live, try to come back try to put, to give to Grecian. But Grecian is telling you don't speak Grecian, you are not go. Did you actually understand anything? Yeah, that, that was yeah. my question. Yeah. Did you, Did you understand agree? what I was speaking? I um, understand. Yeah, okay, I'm learning, so it's different. Okay. okay. So... Dečko je htio. Ja, sam da recimo, i tu sa tehnologija da Kod općenje koji se može skirirati pomoću i recimo Street View i neke te, te, tehnologije, one su isto pomogli da se približu samo. bilo, mislim, većina gradova, ka, koji gore turističkih destinacija, to, to mora se... Ne, tehnologija apsolutno ima ovaj, ogromnu ulogu, pogotovo za mladu publiku. I to je sad mi koji smo, ajde, nismo baš rasli uz tehnologiju, ali vaša generacija je i to se nama možda ne čini toliko bitno, ali uh, ako pogledate što, to nas tjeraju, ili? Ne, ovo se... <laughs> <laughs> <Tehnologije. Lopu>. uh, <laughs> da, apropo tehnologije. <laughs> um, um, ne znam... Evo Helsinki, Helsinki je bio grad dizajna gdje ste apsolutno sve samo imali skeniranje, uhum. QR kodova i svega. Sad ne kažem da je to za sve, ali za mlađu publiku je to baš atraktivno. Yeah? Ubitno je da taj jedan da znak uz bilo koju ploču je dovoljno da neko sebi na svojem mjestu može povjeti i različiti neke različene podatke o tome. Znači, nevada da ga doberamo taj link koji ćemo reći. tako. Pročim Hmarilin, pa vnukšno. Dobro. A, evo, hvala. Njedeću, I, je, ovako, trebali, prvo hvala ovako jedan zvorači u celu Ja se prostor nekakvim. Ne znamo znakli neki veći Čak se to riječi. da o ovoj pašni koju trebali. Dakle, ako je ljudima koji tu žive dobro, onda znači, će vjerati ono isto doći da uživaju u tome. Inače, jednostavno, tu da se ne isplati. Sada ti znači, neko će tu živjeti. Koliko nam tu ima? Ne nas, ja sam, nisam kao da sam mi tu ga rezi, ali evo, došli da se mi tu ga rese, evo, Dakle, koliko ljudi živi uopće, to ne rezi. Koliko su potentni na tu svijetu, ekonomski, Pratili, rekli da doziraju i u kjeru tvojih program je ta mantra zaštetara spomenika ajmo da se sve raditi u prvobitno stanje. Ja sam odsle jednom kruku, u jednom razdoboru, lagano pokup, pa sam letao dobro. raditi u 1540? U prvobitno stanje. U koju? <glesen> da. To ono Da, u plenjena da. počera. Dakle, javamo na ne. Je, što je, je problemno stanje, da gra, svaka, svaka generacija bi trebala nekakav svoj trago staviti u tome. Profesor, ne znam, imamo se na fakultetu profesora Šekića koji je od sred peristila nastavio stavio zdrav. Fantastošno, mi ne znam kada tamo postoji, dok je došlo, ne znam da tamo postoji baš zgrada koja je nazvala 1963 1960 zna je oni zelo bili ka jednostavno je nas što su ga uh, priskomandirali naši prijatelji i sami, sami, sami ovaj ja. na orgulju da Dobro, pa da. evo vam Tate Modern galerije oni grade govore. jeste da orgulj to ostaje da ostaje neki što mi imamo kako a činjenica je da imamo i tu prirodu, pa da baš nije na drugi način da nam pokušava to što je zatečeno tamo u tome prostoru i ne da bože da bi neko drvo se srušilo, znači što dalje. Priroda je živa, raste, umire, rađa se, dakle imamo te cikluse koje se tu zašavaju. S jedne strane, nešto, sve to pokušavamo zaostaviti u nekom prilotku vremena. Nema toga, žalosti tu, vidim da svako ko živi u nekoj drsti bašine, ima svoje probleme, koji ustvaraju službe koje imaju pak svoje neke želje, pa čak koji, koji, koji generiraju se do, do razine reketarija, ako su služne Dakle To je ovako jedan dosta ručan problem koji, nažalost ljudi ne mogu sami po sebi prevaziti. Mm. Recimo, ne nam znači. mm. od danas. Ja vidim, okay. jer se bio i prije. Recimo, kamovac i cikverica su imali društvo za upravljanje grada, gdje su prilu ili zeleni u samog rada. Znači društvo sve smo osnovali kao parkove. Da, je, u to društvu modra, te imaš koji žiroz jezdi. A koga će te staviti u to Trebalo bi iz doma se da Oni su, najbrojni. Taj dom je bio dobar način da se taj dio, Uredio sad. Inače bi bilio neko iz gradi, ne znam, možda veće stane iz grade. Ipak i mi uvodnije na ovom dijelu, kjer se su da mogu ih prošetati. Ovo grad definitivno nema vidišta, masna strušnjaka koji će ga pokrenuti. Jer definitivno stanovnika više nema. Vi imate veći tamo vitisak u grabniku ljudi i količinu ljudi preko pruge. Ja što tako rečim. nego što imate sa ove znane pruge koje živite. A imamo fantastičan prorostost. Živimo u fantastičnom prorostostom, nismo ni sviđeni čemu živimo. Da možemo tu staviti člijek u vratke, odlično kupanje greske na to je, svaki rade. sve nemožete se tamo i to ćete novati Ne znam kolika je svjesnost ljudi o stanoj zvijezdi i o samom pretvuškom potencijalju stane te zvijezdi. I koliko ne znaju za politifikacije, o kliku zvijezde koje postoje u Znači Karlovac je jedan od onih koji su u boljih da podmanovaju tu nabezamož koji ne postoji. Da. u poljučka? Da. Nabezamož ne postoje. Zamož su riješili, sa fondama iz Evropske unije. Narede su povukne, narede nije znači preliko BDF je daleko veća, nego što je Crvatska. Ali se nije patila s Ali pa Ali nije patila ali ima druga stvar. Mislim, ovoga. ne, ja, spod, da, da, viča, u Ukolice prije rijeđena. Ja isto, isto sam ispred organizatora, pa samo ovoga, zato molim da, da imamo neku dinamiku ovoga, da nas hvaće nema drugu u riječi. Pa ja bi se ovdje, po prvom bi se htio, sa ovdje, i ovaj koji se moram složiti, na žalost ili na sreću, sa gospodinom Sokovićem i sa ovdje pristupnim, neko, Maradinom. Dakle da je u stvari za na prvom mjestu potrebalo je potrebno je stanovništvo koje ćemo na prvom mjestu pitati što oni žele sa svojim ovoga, tim prostorom u kojem žive i da taj prostor se sa, da sam, sam sebi dosadan, po neznak koji put ponavljam. Treba se njih na prvo mjestu pitati šta to je i kako oni žive ovdje ovoj situaciji. Što se tiče samih ovojih prostora ovdje u zvijezdu, ja ne znam koliko je put nas, evo ovaj ovdje prostori ljudi iz Vijezde, uopće. Jedan. Znači, imamo, a, prostorici. Znači. Dakle tijekom ove, ove godine, a ovo je znači samo. Pa i mi isto radimo, zvijezdne, tako da smo se nekako, u stvari kako smo počeli, kako smo od preselili u, u sam tu centar, tako znam, u kinesku četvrdnja, da smo se zato počeli uh, baviti malo više sa zvijezdom i uopće s tom problematikom, na, na prvom mjestu vezanom za, za same stanovnike koje su ovdje i na njihovo uključivanje, dakle njih pisati. Ovo, rekli ste da, da ovaj, ova strana preko, uh, preko pruge pritišće po, po broju stanovnika i po, bro, po broju, uopće, ljudi dok ovdje, uh, mislim, nema, mislim na prvoj tribini bilo čak nešto ljudi izvijezde, sad ih nema ništa i da je to na prvom mjestu, znači njih dovuči da oni sami počnu uh, razmišljati i promišljati šta i kako odi o od kvaliteti života. Da ono, uh, s druge strane, ev, moje mišljenje je, je da je čisto prepustiti to stručnjacima ono on, dosta on, on, na loše, Mislim, šel se tu dogoditi. I one sve koje će se uvoditi, ono. sfere doći stručnjice, hoćemo li imati konzervirani grad u koji je ono gradu duko u kojem ništa raditi? Ili ćemo imati uh, stručnjake koji će biti povezani sa nekim onom kapitalom pa će ono investirati unutra u potelaj. Ne, ja se ne bojim da će se tu graditi hotel, ali ja dajem novac uh, novaca kod nekih od ovih tu Karlova ću sigurno ne bi investirao hotel u centru Karlova, nego recimo, upare, gdje recimo kupare, šta drugo rješava, da će mi prije vratiti uloženo sredstvo. Zdravite, ja. da li možete? Ja Možda, može. i ovaj, da se samo uključimo ovu raspravu, trebali nešto rušiti ili i graditi. Uh, pa ne vidim ja to kao takvu suprotnost, ono koliko sam vidjela u prezentaciji, te intervencije u prostoru su jako efektne, uh, pa mislim da se to može povući paralela, umjesto sad graditi nekakva u štipajku, možeš iskopati uh, BDM i to predstaviti kao neki, um, ne znam, hmm. ono, nekakvu sensaciju. A ne pojma, ima gaj da neko tu ko znači njegi part i što. dozi Šarac, šta? Do, šta... So, tračna, do. beš, ne, no, no... Znači, sveš neko ga promislim ko što je Znači, ne vidim da je to nekakva suprotnost, ono, znači, može se iskoristiti ono što, što tu postoji. Evo mi samo vam po pitanju, uh, tijekom ovoga današnjeg izlaganja malo sam se nešto bilježio, recimo, Dijemo, dakle, kako su nekoliko ovdje vojani, nekih vojnih objekata u samoj gradske zvijezdi, koji su, dakle, stjecajem, ono, da grizu ih je vremena u toj mjeri, da bi trebalo, opće, vidjeti da je to isplativo, po ne znam, tojim par metrima, opće investiranje. Je li moguće ovoga uređenje tih objekata? Možda su oni toliko devastirani statički od vlage, od nekorištenja u posljednjih 15-20 godina, Dakle da je to ono neisplativo i obnavljeno. Mm -hmm. Ja sam da je, vi ste tu dali neke primjere iz gradca, dali ste primjer iz Bilbaa koji je u biti je ili u gorej situaciji od karoca danas, dok gradske vlasti više u jednom trenutku ono, odlučila okrenuti cijelu priču, grad okrenuti prema rijeci i tako dalje, to je bila ta priča i ovoga sa ono, ono, uređenjem onih dokova i tak dalje, Uh, u Pragu, sjećam se s onom, mislim da se doje rasplesa na kuće i tako dalje. Može bi, ja. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Uh, za koji isto bili, ono, pražili su so bili ljudi kad se to krenulo. Mislim, to je samo ta jedna kuća. Danas je ona, mislim, ono, uh, s ovim klubu pucate u tražilici, u uh, gumbu, prag, vidjet ćete sigurno na, na, na, na onoj prvoj strani tu kuću. I tako dalje, dakle, ono išli su malo naprediti, gradsije ovoga sa svojom predstavnicom kulture isto išao, dakle, taj jedan korak nekako. Vidjeti ako zgradi stvarno nisu više za obnovu, sravljiti, prije, ono, rekli 500 godina, ta zgrada nije postojala ovdje, nego je bila močvara, nekako. I ono da raspisa natječaj novim mladim arhitektima, starim arhitektima, kako god, da se napravi nešto što možda se nama danas neće, i sigurno se svi garločani s time neće složiti, ali šta znam, za 20 godina će to biti ono centralno, nekako najprepoznatljivija točka grada. To jer, mislim da u svakom slučaju spodržavamo ovog kulturu kao eh, model i način revitalizacije ovoga. Pa Sada da ne dalje na drugi rad. se Ima što se zove još malo literatura diletentizma ovdje, ovdje na našem Najme šta se događa, ja, ja lako rezoniram. E, ja sad imam, ja nisam zadovoljno sa postojećim stajanjem, ali se ne bi nikako osudio nuditi rješenja jer sam diletar. E, Prvo prvi ste rekli, švi carci su pozvali talijanskog dizajnera, oni im napravili. Ovdje bi moglo doći sto talijanskih dizajnera, niko ne bi se složio svoj nešto dobro pregovoriti. Ovdje se ne vjeruju, ovdje se vjeruju u diletantizam. Ovdje vlada, diktatura, diletantizma. I, ev, ovdje da sjedne gradska vlast i da kažu ok, mi ćemo pozvati Trojicu stručnjaka da ovo osmisle, niko ne bi podržao ono što bi oni napravili. To je ovdje problem. Mi smo, mi, mi smo, mi smo Ali postoji, postoji primjer e, spomenika koji je prošao. Znači taj postupak je proveden i odabira rješenje za spomenika braniteljima sa kojim su svi zadbali. Dobro, ja vas razumijem, ali uh, mogu vas razumijeriti, barom toliko da su mnogi gradovi prošli sličnu stvar, i to stvar o političkoj vlasi, jel, koja je tu, jel, ili bilo gdje drugdje, ne želim nikoga etiketirati, niti ne poznam situaciju, ali hoću reći da opet tu ste vi tu koji ćete ih ispravljati. Ja neću se određivati, jel sam ja zasrđi ili nisam zasrđi, golf i ovo ono, to je sad pred dugačka priča, ali su građani bili ti koji su htjeli nešto pokrenuti jer nisu bili s tim zadovoljni, jel? E sad, pitanje je koliko ste vi motivirani, jel? Jer vi, naka ste na kraju krajeva tu političku vlast dovali na vlast, neću reći vi, je ku Neko je u Karlovcu očitog glasao, jel? E sad, ako nije bio pravi izbor, uvijek, mislim, vi plaćate poreze ovdje, prema tom imate pravo se i pobuniti. No? Ja shvaćem frustraciju, ali nemojte mi se krivo shvatali, dio odgovornosti je na vama. Ne? Hvala! Ako nema više, evo ima, već će još nešto. I znam, nemam kada se Ja bih rekli znači, koji kojoj nešto postiga? Ni onaj koji smo ubirtiti cijeli nasijediti fit, nego onaj koji zašao počeli raditi nešto svaka čast e, čas krenuli, ali treba, reći nije vrta, sad ali treba jednostavno se sapuktiti i krenuti dalje u neke veće projekte, znači nešto što će stvarno zauziti značaj, da to nastane na ovne ubirti i da to. E, okay. okay. Dajte pljesek za okrani Hvala. Hvala ljude, ja vam želim. Sa najboljim. Sretan Božić